Till Podcast Select, avsnitt 23 uh, Idag hade vi tänkt uh, Gå igenom vilka spel som kommer under året Så det blir en lång lista På de spel som är kända, som har datum Och även de som inte har datum Men som vi vet kommer under året Om inte någonting lustigt sker Med mig har jag Blumsand Hallå, Så det blir Marcus och Marcus idag Ja oh. Hade vi haft Zoom med så hade nog uh, uh, <laughs> Inspelning bara imploderat eller något, Med tre oh. stycken Funkar inte det funkar ganska bra. Han har inte varit med på tag, va? Nej, inte sen... Uh... Han har ju en fin mick och allting. F fin mick också till och med. Ja, oh, han har ju en uh, snowball med puffskydd. Ja, men smälter han inte den nu när det... <laughs> <laughs> Säker på att du inte har släkting i Göteborg, eller? <laughs> <laughs> Nej, men det, det, det, är, det är du som är närvarande, det räcker. Ja. Oh. Uh, <laughs> men... <laughs> Innan vi går in på listan, den här gigantiska listan på spel som släpps i år Så tänkte vi släcka lite om vad vi har spelat på senare tid Och sen avslutar vi podden med att diskutera division -betan som har varit den här helgen Ja, den slutar eh, väl i natten? Nej, klockan 12 måndag till och med faktiskt Ja, 12 GMT då eller? eller eh, det är 12 ah, Okej. Okay. Ah. Det blev så för att USA ska få ut en massa tidszoner och sånt Ja, det är så det är ju bara i bas för en gångs skull. Ja. Så... Um, nej men om vi ska dyka in, vad har vi, vad har vi spelat sen förra podcasten? Ja, um, jag plockade upp en PS4 här vid nyårsskiftet så att uh, jag plockade upp Uncharted uh, Nathan Drake Collection och uh, sen hade jag sen tidigare då The Last of Us Remaster, Så jag faktiskt aldrig spelade då i egna PS4, men jag hade köpt det för att... Men du spelar väl på PC? Ja precis, Jo, jo jag spelade det två gånger på PS3 Och dels en gång där Sen köpte jag PS4 och skulle spela det Men sen fick jag ju för mig att sälja allting Och uppgöra datorn Men jag ville ju skaffa en PS4 men då var det inte aktuellt med pengarna Så att, eh, nu, har jag, nu har jag spelat i alla fall eh, De två spelen Jag har spelat Journey och nu spelar jag Rise of the Tomb Raider även på PC då eh, Men det kan jag säga Det är jäkligt bra hits alltså. det, är, ja, det, är, det är jäkligt synd att inte Det släpptes på alla format förra året, för jag tror det hade kunnat ha Game of the Year material utan tvekan Jag hade många som satte där upp men problemet är att Kollar man i Sverige, hur många är det som har en Xbox One kontra PS4, men det har blivit väldigt påtagligt här att många väljer PS4 över Xbox One, speciellt med tanke på att releasen av Xbox One var försenad här Så att Det, det är lite synd, men För, för ps 4 versionen kom först näst, eller vad säger jag I höst, vi vid The Fall liksom det kommer de är de de max oftast är ju 12 månaders ja äh, vad heter det eksklusivitet ok ja ja men så det är det jag spelat och ja jag har nånsin körts spel den ettan jag alltså har inte ordnat säkert lära bra men jag tycker det är, det är fortfarande nostalgiskt att spela det uh, men därmed så hade de ju faktiskt faktiskt lagt ner tid och energi på att mm, Alltså, ja, alltså ansiktet, är den största skillnaden för de såg ju ut som att de hade och gnuggat in allting och liksom, Ja det var, jag det såg inte bra ut på längre. Nej, alltså det, jag, när man kollar en video så var det ju störst skillnad på ettan och det nya för att Du hade ju tagit typ två hans modeller Um, de har inte gjort något mekaniskt Så typ när man skjuter en pistol så flyger den han typ, Och man skulle nästan kunna lägga in till Wilhelm Scream för att det ser så korkat ut <laughs> och, och du liksom dödar bara pirater, pirater, pirater, pirater, pirater. Och visst gör du, du, i de andra spelarna Så dör du soldater och sånt men det känns Väldigt liksom, okej okay, det har gått 10 år uh, Rent hur det känns när du styr men det ser på Bättre ut och 60 fps hjälper um, Det hjälper ju väldigt mycket med att typ ta på den ett, var ju inte, den var ju 30 inom parentes men det var ju många ställen där det kändes det väl lätt ja. Explosionerna var ju rätt förödande, typ man sprängde en del saker och sådär och, och, och de explosionerna är inte helt vackra alltså det, det blir ännu tydligare typ, när det är P60FS, man bara ser som en sån PNG-bild, man har typ här, uppdaterat det är, säger, ja Nej, det ju men, men som sagt, det, det är ändå lite mysigt att spela igenom slutet men när man kör, hör, kör men de kör Uncharted-themet är lite nostalgiskt. så att, ehm. Sen körde jag tvåan efteråt och det är faktiskt bättre än vad jag hade. Jag, det spel jag gillade extremt mycket när det kom. Men sen fick jag för mig att men det här är nog inte åldrats säkert bra, men så spelar jag det. Jag bara nej, men det var ju fan skitbra. Jag tyckte faktiskt att tvåan har åldrats riktigt bra. Ja, jag, jag hörde lite blandat folk som hade spelat eh, collectionen, men jag tyckte nästan... det Trean har ju också åldrats väldigt bra, men jag, jag föredrar optionen i tvåan. Jag tycker karaktärerna är liksom mer... Uncharted, det ska ju inte vara en så här. Jag tycker bara det att, det, det är en det upplevelse Mm, men alltså det är liksom typ Indiana Jones och det ska vara väldigt såhär popcorn-blockbuster. Och på något sätt tycker jag hela Sarvage-grejen och Chloe är lite att hon hoppar mellan vilken sidor hon ska vara på för att liksom savor her own ass. Och apropå ass, fan mycket sexskämt det är mellan Chloe och Nathan i spelet. Uh, jag tänkte inte så jättemycket på det men alltså det är ju typ konstant så här, Oh, you'll the look of my ass. Och <laughs> det är hela tiden. Uh, då var man klättrar så här, jag oh, är dirty man <laughs> Så det, ja uh, Nej men just hur hon hoppar mellan sidorna där Och Lesarovic, är liksom Han är ju en sån här generisk Bad guy, men jag tycker det funkar Väldigt bra en shorty, för i trean så tycker jag att Då ska hon den här tanten som jag glömmer namnet på Ja, jag glömmer mot den här namnet. Ja, jag vet bara att den här Talbot Som är världens töntigaste skurknamn Han, han, han känns ut typ någon sån här Alltså, jag vet inte om de försöker intimidate han skulle vara smart Men han känns bara liksom lite så här halvdan, och hon är inte liksom Intimidating alls, för de känns för att de försöker göra lite sån här, en tuff dam som är lite evil Men hon gör aldrig något sån här Överraskande, eller något som får mig Att känna att, oh, den här karaktären är intressant Utan jag tycker bara att Lasarvich funkar För han är liksom, boss to the walls I'm a bad guy, typ, och det är, vi försöker inte göra det Mer komplicerat än så, jag tycker det funkar Liksom helt enkelt i Uncharted-universumet bättre och, och just hur han liksom alltså så någon får ju jag, hålla jag tillbaka det lite för att inte gå autobans för att det skulle vara en ni upplevt alltså ni tre tänker jag precis mm. med vad den ska bli för mörkt eh, nästan. Jag är inte bara med alltså för för det är ju ähm... lite man försöker anspela på att det ska vara en lite här, en tyngre alltså den känns ju lite det känns som man har liksom en ambition att det ska vara lite tyngre eh, temamässigt och, och så det vet med spoilers att sallidör och du vet det är liksom massa man blir tvångatagen och drogad och saker här och där och, och just de här karaktärerna, de försöker riktigt, det är inga så här... du dör ju inte såhär i och för sig. Nej, nej, precis, nej det var jag. Nej. men <laughs> <laughs> hur, hur som helst, det känns bara som att man... Karaktärerna initialt, initialt känns ju liksom inte som några farliga typer, men ja, jag vet inte, de, jag tycker inte de levererar helt enkelt. Så att jag tycker att tvåan fungerar mycket bättre med karaktärerna och storyn och du flyter fram och... Och ja, jag gillar också hur tvåan ser ut, även om jag vet att alltså, trean ser bättre ut på många ställen Men jag inte, jag tycker att tvåan har hela stilen med på typ, just Nathan Drake och Chloe exempelvis hur de ser ut För mig är ju trean fortfarande det bästa i ser. Mm. Det, det är en vild debatt mellan tvåan och trean ja. Det är ju två riktigt bra spel det, Trean har ju är bättre rent mikro, alltså tekniskt sett och sånt. men jag tycker också att eh, Storin var bättre i trean, kändes, tyckte jag Det som jag inte eh, gillade så... är att de hoppar lite för mycket Alltså det, känns som det som var så jäkla bra med tvåan eller som folk så här reagerade på jämfört med ettan var att Shit vilka awesome set pieces Och då tog man set pieces och så la man dem på massa olika destinationer Och det känns lite som att, alltså, de gav ju inte alltid en anledning till varför de skulle vara på den här destinationen Men för, mig, för min smak så hoppar man lite för mycket Um, och det känns mer som att man valde de här setpieces och de här destinationer Och sen knöt man storyn omkring det. det Det är så jag upplever det i alla fall Och, och det känns som att det är huvudfokusen i vissa delar um, Men alltså det är ju väldigt bra setpieces Men ja, så det är kanske, det. sen är det ju också mycket så här Vilket spelade man först liksom? är, Om du spelar trean först och spelar tvåan så kanske du tycker tvärtom um, Jag spelade tvåan efter ettan och sen spelade trean och Ja, det, alltså det, det spelar ju väldigt stor roll vilket spel man spelar först. Det kan ju vara typ som att man, se man spelar Tomb Raider som släpps 2013 för, och, och sätt man spelat det och så plockar man upp PS4 med den här Nathan Drake Uncharted Collection och som man aldrig spelat ett Uncharted-spel då känns ju ettan extremt undermåligt För om man ingen nostalgisk koppling Till och med tvåan, nej, nej, kanske, känns, till och med tvåan kanske känns lite under, liksom, <coughs> närt på något sätt jämfört med Tomb Raider För Tomb Raider ändå, liksom, de har ju tagit det bästa av Uncharted och lånat Och med historiskt sett så lånar ju Uncharted och Tomb Raider också Men, ja. men, men om, man, om man har spelat Tomb Raider först Så kan jag helt klart förstå att man tycker att det nästan känns Mer färdigt och utvecklat än alla tre spelen Så det, det spelar ju väldigt stor roll på vad man kommer ifrån vilka man spelar först och vad man har spelat innan och sånt Så att... Ja, jag gillar två av mest, helt enkelt Ja, mm. ja. sen Ja, så jag har läst vad Stream Master med mig i veckan och... Det är för jäkla bra alltså Uff Ja, det är, är det. det är vissa alltså, det är så alltså närvaro i vissa delar är så jäkla bra i alltså, jag, jag tror verkligen att Även om jag vill se nya karaktärer och sånt så tror inte jag man kommer slänga bort de här två skådespelarna och deras samarbete För det är fan något av det bästa jag någonsin sett Alltså, det, vi kan jämföra det kan med typ oscars nominerade filmer i vissa mellanskvanser. Ja, alltså, det är så jäkla bra närvaro. Alltså, det är... Joel, ja, alltså, jag, jag vill att man gör något nytt, eller typ kanske att Joel dör i början och det går några år och så fortsätter med Ellie. Något som känns som det går framåt i tiden. Eller att det är en helt annan setting men i den här världen. Men jag tror inte man kommer slänga bort det samarbete som de lyckades liksom komma fram till. För det är fan extraordinärt. Men jag menar, vi har ju sett vad Annika Pavel göra innan, vi heter Troy Baker, men det här är ju liksom det bästa han har gjort I mitt, i mitt tycke, utan tvekan eh, Och det är ju mycket för att de spelar av varandra så jäkla bra det är, Och det är mycket så små Jag, jag tänkte på i, Ellie säger någon sån här Hon läser en comic book så säger hon någon, någon term typ som heter och de säger det, att Kong Prosperen. and Det är någonting ja, jag, jag vet du nämna mm, Och sen ja. säger han det i slutet På något ställe, typ så här efter de har dödat Så han liksom bara så här, men, Inte nog att de försöker liksom förklara det för att Tempot är rätt högt, så man, ibland kan man nästan känna att oj, oj vad mycket de försöker liksom avancera här, den här relationen men genom att lägga in små dialoger och hintar så, så stör det liksom narrativet på ett snyggt sätt och sen har de ju min favoritscen i spelet det är eh, Spoilers Uncharted, eller vad säger jag, att släppte sig för tre år sedan men, eh, när man ska, innan man träffar girafferna du vet och varje gång man springer fram och du vet ska, man ska boosta någon upp, så springer man ju fram till kanten och så ställer man, ställer man sig med händerna liksom, som att ta ett steg här och klättra upp och så ställer som man gör det och så, och så bara släpper ni händerna och så kollar han bara eller Du! Och det är så jäkla bra på något sätt för då tar du liksom en en mekanik som återupprevat gång, gång på gång på gång på gång i spelet och helt plötsligt så bryter du mekaniken och det är, det är liksom ett, det är tydligt så här, alltså det, det skickar en så jävla stark signal det är lite som typ, um, vad heter det spel som Fares gjorde Brothers, har du spelat det? Ja, brothers, ja, ja, jag älskar det När man simmar i slutet och man bara använder höger spaken Och det för det som man styr den Det är lite samma grej, där. jag älskar när man liksom Använder en spelmekanik Och lite, åh, oh, jag älskar när man tar det Med narrativet och, och leker med det Sånt, sånt får man fan Så alltså. det är bara spel som kan göra sånt Så att det är... Ja, det är för jäkla bra spel alltså. mm. Jag tror ju helt klart att Lästvass 2 är det nästa vi får mm. Ja, jag kan säga det, vara det är för mycket, det är för starkt brand för att bara göra rätt spel med Ja nej nej, nej det kommer vi, det, de kommer ju fortsätta det universum ja, så, Men Unshort det tror jag, eh, ja vi kommer ju sen till så det kan vi ta. Men, ja, Och Journey som sagt, det, det är lika myspyr som varje gång En och en halv timme rengjutning Ja, jag har spelat det säkert fem gånger, det var ett bra tag sedan nu Men det ja, ser riktigt bra ut på PS4 och 60 fps, lite mindre glitter, riktigt tråkigt men ja. Jag har kört en gång nu på PS4, spelar spelade jag hela spelet med en pooler, mm. det, var, ja, det var awesome. Jag hade också en pooler faktiskt som spelade strax efter att jag hade spelat det och han, han var också jäkligt impad. Jag tror man uppskattar det spelet om man kan använda den här liksom The Journey och typ kanske reflektera på sitt eget liv och försöka sätta in pusselbitar från sitt liv och hur man upplever saker eller, eller bara ta ett steg tillbaka och hur det här skulle kunna tolkas som någon ett steg i en persons liv typ, eller något. Jag vet inte, det kanske låter jättefrummet, Men jag, jag, gillar, jag, jag gillar att kunna liksom, använda Väldigt eh, abstrakta saker På det sättet som är väldigt vackra liksom, och, och berättande um... Hej och välkommen till Sveriges Radio P1 <laughs> <laughs> <laughs> Ja, det är lite väldigt där Men ja, jag hoppas du förstår vad jag menar Ja, jag förstår vad du menar Ja, ja alltså det... Nej, men det är väl jag spelat att... Men du spelar också det med en kompis då en gång Ja, vi körde igenom hela spelet mm. I koop Jaha, var... kan man bjuda in? Uh... Nej, du kan inte bjuda in, men uh, det går och vi satt nu i 20 minuter och sånt innan vi kom in i samma värld. så alltså man kan sitta och starta om och starta om och starta om? Ja, precis. När ah. vi, ja, vi väl lyckades, sen lämnar vi inte det och kör vi igenom Så sätta, satt, satt ni typ klockan två på morgonen då när det var så få som försökte, eller? Nej, vi, det var ju... det var vanligt på kvällen. Okej. Okay. Ja, men då men låter jag... det ju speciellt om man sitter någon obs obskur tid då. Och... Det är nog rätt lätt, va? Det kan jag tänka mig, men det, där var det inga större problem. Det var, det var väl mer det att uh, man signade samtidigt och hade tur med menar, vi bara i Sverige. Mm. Så det är, väl, det är väl lite sånt om vi kommer in... Det spelet ska jag inte ha, alltså, så du kan bjuda in normalt. Nej. Det, Nej. det, det sabbar ju hela den här grejen för att har du inte... Alltså, spelar du helt själv mm. och så kommer du in någon... Helt random person i världen Du vet inte vem det är eller För du ser inte deras gamertag Eller någonting utan Då får man ju slutet så fint Ja, man, det får man ju, Man får ju se det sen i slutet Men just den här kommunikationen Den här du kan kommunicera med Det är typ Hoppa och blippa mm. uh, Och det är en väldigt primitiv form av kommunikation Men det funkar faktiskt Ja, men det är som uh, morsekod Fast utan kod ja. Det är bara liksom blippa. Men på något sätt så utvecklar man Ett kort liksom Sign language Fast bara genom en, en jäkla mun Men typ om man jag kommer ihåg att jag tänkte såhär, ah, men jag måste typ komma återupprepa ett mönster som att jag vill när han kommer eller typ att ah, men jag väntar på dig så att när jag vill ha dras uppmärksamhet så laddar jag upp liksom, så att det blir en stor liksom, våg eh, och sen om jag bara liksom... Du har ju all luft i lungorna och bråla Ja, om jag liksom... Ah, men följ efter mig typ, om vi springer eller liksom, bara skyndas dubbelklickade jag och bara stod vi bryr, bryr varandra och bara försökte såhär, småprata lite gulligt så klickar du en gång Och sen kanske två gånger, och så en gång, eller så tre gånger Det, det låter jättelöjligt om man inte har spelat det Men man utvecklar en typ av liksom kommunikation mm. Bara genom att klicka i olika mönster och återprepa det Det, det är jäkligt kul att spela Så många många gör sen okänsligt inte har spelat Även om det är kort spel så är det faktiskt ett spel som ska spelas i dem tycker jag ja, eh, Det är upp, sånt... en upplevelse, den är unik Ja, det är ett spel man ska visa folk som säger att spel det är ju inte konst jag, Ja, lite så, uh, men det är ju som andra grejerna och Shane håller på med, alltså det är, det är lite hans signum Apropå Jörn, <göring> när vi släpptes och såg en tweet från Magnus Uggla <göring> som spelade Och han bara, det här var ju skittråkigt, <göring> så jag var fan Uggla, vad har dålig spelsmak då Men vad är det med vi har spelat, uh, du tror din lista där och ja. får lägga till där, jag körde igenom uh, eller håller på att köra igenom fortfarande, Resident Evil Zero När släpptes uh, det spelet första gången, åt vilken plattform var det? Jag, jag var väldigt lite Det uh, är Gamecube-exklusivt, det var 14 år sedan det Var kom... det efter 4an då? Mm, nej, innan 4an Innan 4 okej 4an kom först till Gamecuban? Uh, ja, okay. Gamecube sen. och uh, sen ja, PS2 rätt på, alltså. i... Ja, de fick ju två stycken spel där uh, på raken exklusivt De fick ju Remasterna av 1 också, gamecube versionen Ja, och så fick så de, fick de ju även, zero. Ja, precis. Nu tänkte jag ju säga att Metal Gear, Metal Gear ingenting har med recensentiv eller företagsväg att göra. Men de, de körde ju ändå på lite liksom. Det är lite kul att de körde på lite gritty games på den tiden. Det hade de ju ja. behövt med sin nästa konsol, alltså. Jag skulle du behöva det nu, ja. Um, ja, eller en NX-an. Just, just nu är Wii U nu, <laughs> det är så här konstgjord andning. Typ, den ligger där och gråter på varje pixylla ute i Sverige. Som det var, och... Nästan sedan den kom känns som, men det var ju, låg mycket i deras eh, brist på eh, kommunikation i marknadsmedelsen För folk trodde det var en tillbördare till sin wii Ja, jag hörde det så jävla många gånger, så det... jag, fråg, jag började pratade om det och de bara, Vad är det? Jag har sett en bil på en, en surfplatta, är det något man kopplat så in? Jag bara, oh my god! Ja, men det var det när, fick... när, när de visade upp det på E3, då visade de bara upp tableten ju ja. De visar ju aldrig själva enheten, ja. alltså konsolen Så det... Mm. Alltså de, de har ju faktiskt, får ju faktiskt skylla sig själva där ja. Att det har blivit som det har blivit de, att, de har ju faktiskt gått ut och sagt liksom att Det nästa vi gör kommer liksom inte, vi kommer, inte göra ans vi kommer liksom inte alls göra några nods till Wii Vi kommer inte använda namnet alltså nej, nej, att nej, nej, motion med controls med. och allt sånt är Förhoppningsvis borta I alla fall Wiimotesen och sånt Och det är, ja, det är Jag känner ja, jag hoppas i alla fall att de utan att säga konsolen snart För de måste ju nästan åtminstone bara prata om den I, i februari, mars För jag menar, det är ju bara ja, 9-10 månader jag tror inte det kommer från C3 Tror du de vågar släpp? Men tror du den släpps i år då? Indikationer säger om men jag tror inte det Nej, är det, Nej det är inte tendens ska aldrig tro det är, det är väldigt lite indikationer från 3D-pass tillverkare att, att devkitsen är ute i större mängder Ja, men... det har hört som säger emot det typ att om ah, de är extremt så hårda NDAs men ja ah, Ja men det har de ju alltså... Jo ja, det har de, men, men samtidigt ja. ja, vi får se alltså Men du tror inte de säger ett skit för en E3 alltså? Nej Fun. Alltså, alltså den, jag, jag tror inte de lägger en sån här uh, Nintendo Direct på det Utan de måste ju lägga något större för att nu är det mer Men du tror inte ens när jag som som Sony gjorde smart och visade upp det tid på året Alltså man måste ju ändå ha lite tid att smälta det känner jag Eller spara mm. på pengar, men man får tänka att det är många kids vet du, som, som bara, åh nu får du veta i juni att du ska köpa den här konsolen Men typ såhär, vad får man i allowance eller veckopeng liksom, när man är kanske 10-13 år? 10, 13 år. Kanske en 2-under ja, alltså, månad så. Ska, ska den släppas så fall i december så börjar man ju sagt någonting redan nu. Jo precis, det är det jag tycker liksom. I alla fall, att de, om vi inte har hört någonting i februari och garanterat efter, efter mars, då tror, jag, då tror jag inte alls på det. Men som sagt, det är Nintendo, man vet aldrig vad man har dem man, man kan aldrig förvänta sig någonting för då, då blir man alltid besviken. Men ja, all... det här är ingen Nintendo-podcast så vi vi tar äh... Nej men det är ändå spelindustrin mm. uh, Det andra som jag har spelat nu Senast och innan Divisionbeten Var This War Mine uh, The Little Ones mm. Och för er som har spelat uh, Don't Starve mm. Känner igen konceptet Du är, uh, du är en liten grupp som du ska Överleva Skillnaden uh. här nu är att Där Don't Starve var 14 nyanser av regnbågen uh -huh. Så är The Little Ones tre nyanser Av grönt eller gott mm. Det, det är gott svart och gott Och sen lite mer svart Det, det är så dystert Och jag, jag kan förstå varf, varför de har valt att inte göra det föräglat För att det utspelas ändå under balkankriget mm. Eller inspireras på något sätt alltså du, Det är mitt under ett krig Och det är väldigt deprimerande Och mm. man får jag, jag får inte den här connection till Alltså till spelvärlden På samma på... sätt alltså som man sätter sig in där jag tycker det bara blir bara deprimerande eh, Och det är väldigt spartanskt Det är väldigt lite att göra egentligen För när du väl har byggt upp dina två, tre grejer du kan bygga Sen uppgraderat Så handlar hela egentligen här spelet om att överleva mm. Samla resurser eh, eh, Föda då, Alltså mat och sova Och Överleva andra looter och så annat det är... Och så de bli så psykiskt drabbade Eller de kan bli påverkade så att de ja, jag, spelar, jag spelar i alla fall ettan Original på PC lite grann. Så jag vet ungefär vad det går ut på Men det är ju inget det är jäkligt deprimerande spel alltså. ja, det, är, <laughs> det är bara förändrat Alltså det var alltså Det är ju definitivt inte dåligt Men jag tycker det var alldeles för spartanskt Jämfört med till exempel Don't Starve mm. uh, För där, där är mycket Mycket mer att göra Alltså just för att överleva Mm. Här var det lite för uh, lite Men här, dina val här påverkar ju väldigt mycket karaktärerna oh. Jag skickade iväg en scavenger för att uh, hitta ett riktigt bra hus Där var väldigt mycket att hämta ut mm. Men så bodde det ett äldre par Ja oh, det är ju också och, uh, Det var inte det första du spelade nästa Ja oh. och, uh, man, Antingen försöker man ju trade eller vara vänliga med dem mm. Eller bara gå ner och slå ner dem Och snor allt de har Ja, det gjorde jag <laughs> det, det gjorde jag också ja. Jag menar, det, det var ju Antingen överlever vi eller så överlever de Ja, de är det, det gamla blev... så de kanske dör snart Det låter ja. jättehemskt, men så tänkte jag Nej, men det blev den här moraliska eh, frågan också Lite darwinism och sånt så, så tänkte jag i alla fall bara: mm. Okej, de här är gamla personer vad är liksom, Kommer de ha kommer de ändå bli döda liksom? jag, Vi är en grupp unga människor Vi har bättre nytta av detta nu låter jag jättehemskt men det var så jag tänkte i alla fall Nej, nej men jag, jag förstår det definitivt alltså, när, man sitt, när man har sett sig i den situ, situationen När man sitter och spelar det, Så blir mm. det lätt så Men just då när man kom tillbaka då Alltså han Jag skickade ut För att hämta alla Han fick ju verkligen och det här har kommit fram till att bli deprimerad Av just det, det har gjort Ja mm. Och han återhämtade sig aldrig, aldrig Från den här depressionen, slutade med att han hängde sig Ja, och när han, när han hängde sig Så påverkade det resten av gruppen Och då blev de ännu mer deprimerade En, en sakta ifrån Och eh, det sista han, han dog För att han fick fick till mycket medicin mm. Men det är det spelet gör bra Det är mer så här att alltså det kan ju också vara frustrerande Om du inte gillar den typen av gameplay Men det är väldigt så här: Allting du gör kommer Allting som gynnar dig på något sätt har fortfarande Gynnar du väldigt mycket Så finns det också en väldigt negativ sak med det Som mm. kommer tillbaka på dig Uh, vilket gör de otroligt bra Samtidigt kan det också vara försterande för många spel kan jag tänka mig Men uh, Det skulle jag säga, det är det, det, är det som De gör ja. bra liksom det, är, det finns alltid liksom något negativt Med Med Något positivt helt enkelt ja, ja, Självklart, alltså det är inga grå zoner där Utan det är all, Det är det ena eller det andra Och, Men sen, sen har de då när du startar spelet så du får du ju random-karaktärer. Mm. Där finns ju en psykolog och sen finns det en massa annat. Du, du väljer inte själv vem du ska vara ha med. Yeah. Har du då tur att få med dig psykologen så kan han ju då rädda många av någon som är deprimerade. Mm. Genom att snacka med någon och sånt. <coughs> Men är är med att du inte har kontroll på det ut när du startar det. Yeah, det finns ju ett spel där du då väljer exakt vilka karaktärer. Du väljer uh, om det, vintern ska komma, hur mycket resurser. Alltså allting sånt. Om mm. du bara vill... Alltså bara vi spelar, mm. uh, Men uh, man får ändå tänka till där Vilka karaktärer man väljer att ha med mm. För alla har ju sina plus- och minus-sidor uh, Nej men det, alltså det, det är ett bra spel Men det är väldigt deprimerande Och väldigt uh, minimalt ja. Jag hade gärna sett att det har varit Lite mer att göra I din bas det var lite det också med det, det var därför jag faktiskt gjorde en Steam på det. Jag kände att det här är bra, men det kändes lite, som du säger, det är för lite spelmekanik i det, eller liksom för lite att göra helt enkelt Ja, <hör> <hör> uh, yeah. men om vi ska digga in den här lilla listan på uh, Ja, först uh, både det här, uh, This War Mine och Resident och de här recensionerna kom upp nu imorgon Ja. Tillsammans med Rogors Just Cause 3 -recession. Ja, Så när folk hör ja. detta så ska alla tre vara ute då? Ja precis, ja det blir det idag. Nu, tänk om nu spelar vi in detta på en söndag. Ja. Så att de ska vara ute när Poli går upp. Roger har väl spängt sönder nästan hela den världen kan jag tänka mig. <laughs> ja. Men om vi ska börja snacka lite om vilka spel som kommer i år. Ja. Om vi tar månad för månad och nämner storspel, vilka vi är hypade för och så vidare. så. Oh, januari se, se gått, så så ja, januari har ju en gått så Ja, Den där som kom nu under januari var ju Resident Evil Zero, This War Mine... Amplitude... Ja... Uh, oh, Oxen Free på Xbox One... Uh, Gone Home, för de som inte har spelat det på konsol... Ja... Uh, oh så sagt, jag har så vi tänker att folk dem, så har dem köpt, köpt och pratat om dem redan så att vi mm. blickar framåt helt enkelt men, men av de jag skulle vilja höja, alltså, om man inte har upptäckt det som kommit nu, jag vet att det är mer som har kommit Men så gillar man uh, Resident Evil 1 så tycker jag att man ska plocka upp Zero ja. uh, Jag vet inte om det är något mer i januari egentligen som, ja det är Assassin's Creed Chronicles uh, Indien India. Hur var det då? Uh, jag har inte börjat än. Oh my god, jag Creed, har Sensus Chris, mot du börjar Jag väntar tills jag har Rasha också. Oh, Okej, okay, kör de båda två där, Och kör dem på raken. Ja. Jag, jag gillade ju det första, så att, detta är ju mer och samma, antar jag, fast lite annorlunda. Men vi får se. Men jag, jag väntar tills jag har båda. Och nu släpps ja. ju eh, Chronicles redan den 9 februari, så att det är inte så långt fram. Det blev väl nästa vecka då? Det, va? Jo, det blev det. Uh, ja, precis uh, Men vad vi är med här under febru februari uh, Vi har Daylight's Lights Sin uh, uh, expansion The Following En riktig expansion så, Ja, alltså en expansion med namnet expansion. Alltså, nu ska man ju ta det här med en salt egentligen Men enligt utvecklarna själva Så är det dubbelt så stort som hu Själva huvudspelet Samtidigt är det inte en stad Det är ju mycket på vision och sånt Så det är kanske rätt lätt också att bygga en större värld också. Mm. Men ja som sagt, Men, vad kostade det på, på 30 eller 40 var det va? Du, jag minns inte, jag har det i seasonpasset. Men de höjde ju seasonpasset bara för att kunna få in det här. Och ju, alltså, när du slä, släpper man då, alltså, kan de leverera det här alltså så mycket content som de säger, det ska vara i following. Mm. Så har jag inga problem med att säga att de höjde seasonpasset efteråt. Nej. De som redan har ett seasonpass, de påverkas ju inte utan de har ju redan köpt det. Jag tror att det ligger på 30 eller 40, men se att det ligger 40, men det kommer fortfarande garanterat leverera mer vettigt content än vad säger i Batman Arkham Knight Season Passet någonsin gjorde. Levererar uh, den content överhuvudtaget? Nej, typ nej. inte. Det är yes. ja, en typ exempel då, ja. att det är för, för att vissa Season Pass på, typ, upp mot 30-40 dollar kan ju ha väldigt lite content. Mm. Uh, och så säger de inte ens i början vad de ska visa upp, men här kommer Dying och så bara, ah, men det är en stor värld som helst och det är inte en stad längre utan det är ute på landsbygden mer eller mindre och det stora berg och det är hit och dit och, och Det är story och, ja, det. känns som en, en sån gammal typisk PS-expansion mm. i slutet av 90-talet, början av 2000-talet Jag tycker det är mycket bättre än små DLCs som kostar 20 euro du Kanske har gameplay på max 3-4 timmar Så att, eh, skitbra i alla fall Får vi se om det blir bra men i alla fall på pappret så känns det ju positivt På pappret är jag väldigt taggad för att jag verkligen älskar det Även om jag inte helt spelat klart storyn så har jag lagt ner 60-70 timmar på det Åh jäkla. Och... Ja det var väldigt mycket free freeroamade mm. eh, Och springer inte och, Det känns alltså, ju, jag, ty jag tycker det känns det, det, Inte nog om att det känns bättre än Mirror's Edge i mitt tycke eh, Så får du också döda zombies som ett plus oh. så att, ah, eh. Ja Vi tog upp det ju eh, podden också Alltså Daylight Det var ju både mitt och Ragers Och eh, Matildas Bland dem i topplistan på förraårssläpp mm. Så eh, har man inte spelat Det tycker jag faktiskt man ska kolla in det Det är ett fps eh, Spel med parkour element Man kan ta upp sig, det är väldigt flytande med ja. De här par corelement är... Och kan spelas i co-op också mm. ett plus ja. ja, jag vet många som spelar, det är, jag märkt att det blir jäkligt populärt på Youtube För att många spelar ett och sånt mm. Så att, uh, ja det är, det, det är fruktansvärt snyggt och det är fruktansvärt bra uh, Nu lärde jag komma en bundle med Med huvudspelet och all ds following också Ja det, det är bara en tidsfråga innan det kommer Ja sådana Game of the Year Edition, så vill ni vänta så, och om ni inte har spelat eh, huvudspelet och vill vänta så vänta då på den här samlingen och får allting ett. Mm. eller ta tips. bara det första Dynelight nu på en sale och så vänta lite till andra om man vill, för ja. det är väldigt mycket content om ni är med båda två, kanske du kanske har det upp mot 50-100 timmar, beroende på hur du spelar det. Ja, jag skulle säga mer, men det är, det är uppe i, nästan uppe i Witcher 3-klass på content-mässigt mm. Ja, precis. Om det andra är så stort som de säger så det är... Vad är vi med? Vi har under februari Firewatch som jag är väldigt taggad på. Det ser så jäkla bra ut alltså. Ja. Det, det är så snyggt cellkedat och det är fortfarande lite halvmystiskt om vad det är för spel. För att Vilket du är, det är skitbra en... också för det är, alltså, det har den här, det är ju... Spelet är ju mystiskt i sig men även vad, vad det ska handla om man vet bara väldigt lite. den, um... den, där, den där jag vet att du är en sån här parkranger ja, i, i nationalpark. På 80-talet och... eller vad det är någon... Ja det är en, det är en tidsresa bakåt, det sa du rätt jag. Mm, jag tror det är 890 tror jag det. 80, okay. tror jag. Det. Så springer du runt där och har den enda formen av kommunikation du har det är med din chef. Äh, jag är chef eller jag chef blir oh, och heter Hon är inte regional säkert. typ äh, regionsansvarig Hon sitter i huvudbasen så att säga. Ja. Och har, den kommunikationen sker via en walkie-talkie. Mm. Och du springer runt då där och, och där är kids som äh, skräpar ner och först och där är massa grejer men man vet inte riktigt vad... Och det enda, vad... Ja, vi har sett att det slutar med typ att någon är uppe i ditt torn Hon bara, är du tillbaka redan? Någon hon säger hon såhär, nej men det lyser i ditt torn Och så oh springer du tillbaka dit Och så, så, så mer så har de aldrig visat Så man vet nej. inte vad det är, liksom. det, är det, liksom, det skulle ju typ kunna vara liksom ett Nästan ett, så här, ett skräckspel alltså, fan ett Jag tror inte det, men De har verkligen lämnat det helt öppet för det kan bli mm. Så det är det som är lite spännande med det, Att vi vet ingenting, det är, det är fint Och jag gillar hur, hur de lever... Den, jag tycker att det vi har hört och dialogen mellan walkie-talkie-tjejen och, och dig, den är väldigt känns väldigt naturlig och välskriven. Den är väldigt avslappnad och bra tycker jag. Sen är det också att du har val att säga, alltså vissa grejer, när hon eh, ringer dig då, eller mm. när du ringer henne, så kan du då välja att berätta grejer, eller inte berätta dem för henne. Hoppas det, det påverkar också. lite grann också. Och det kommer också, De ja, de visade under, tror jag efter Gamescom, okay. den en demonstration, mm. eh, att det påverkar... Eh, Lite alltså vad du har sagt och inte sagt mm. och Jag vet också att de, de sa också att, Men de sa typ att det här är liksom inget Vi försöker inte göra telltale Där du, vi ska motivera till att spela om det utan du kör det en gång Och får göra liksom lite småval Men de sa att det var liksom mer one time experience Än att man kan göra jättestora förändringar Men jag tycker ändå det är snyggt att säga små duttar Som gör att du känner, känner att du är lite interaktiv med spelet mm. Och påverkar Ja, det ska bli väldigt väldigt intressant spelning. Nu släpps också nu, nu, den 9 februari mm. Är väldigt, mycket, äh, väldigt, väldigt mycket som släpps den nionde Om vi ska ja. den här listan då Nionde februar vi har Dying Light, The Following då som vi snackade om ja. Vi har Firewatch Och sen har vi då sista delen i Assassin's Creed Chronicles Som är då i Ryssland mm. Som är i svartvitt ja. uh, Är den i svartvitt? Den är i svartvitt Den är, skiljer sig Från de andra tre Alltså var, alla tre har ju lite annorlunda Artstyle ja. uh, Och sista där då är I svartvitt Uh, coolt det, Ja, det ser riktigt coolt ut Och det är ju en... Kar Karaktären då i det som heter nu i Indien Är mm. ju han... Uh, fix, typ, nej, inte Syndiket uh, De släppte ju en comic book innan Syndiket kom mm. uh, som, som tar plats då i Indien mm. Och det, jag kommer inte exakt ihåg namnet på honom nu men En fråga, den är i Ryssland, det är det baserat på andra andra också som är... Yes, exakt ah, okay. Det är på, Han fick ju... Uh, en komik och uh, böcker uh, från några år sedan. Så det ja. är också en gammal karaktär om man, om man säger så. Oh. Eller en känd karaktär för de som följer Assassin's Creed. Mm. Uh, sen har vi Unravel. Uh, oh, också den nöende. Ut, ut. ut, utvecklat av... Uh, nu glömmer jag fortfarande. Coldwoods va? Uh, om det är Ume eller vad det Ume. är. Ume. U Ume. Ume. Oma, <laughs> uh, alltså det, det ser så mysigt <laughs> ut så att det, det är... Ju, när jag såg game First, uh, first IGN-videon, den senaste typ med ordentligt gameplay vi har fått och de gick in i en sån där gammal uh, knega eller någonting så Fabrik, eller <laughs> det en fabrik? <laughs> Finns det en överklass gruva för knäga gruva? <laughs> ja, men en, en fabrik så här, de sån där någon så gammal knega-tid och, och så snurrar det massa grejer som, jag vet inte vad det är för något, men massa typ kugghjul och så, grejer. Och så sa det så här, akta fingrarna med en liten klistlapp, man var oh! Man blir såhär, lycklig <laughs> inombots. Ja men det är sådana saker och man går runt här, man bara... Du, jag känner, ja, jag känner igen den här kotten. Jag har sett en sån färger. kotten när jag var liten och bara, det här trädet ser ut som sånt jag sett i naturen själv och, och kommer man. Svenska kottar skiljer sig från kottar från andra länder. Det gör de säkert, men, men det, det är lite så här: det är familiärt. Man, alla har ju varit små varit ute i skogen någon gång liksom. Och ja, speciellt nej. de i Umeå, det måste ju, för faunan skiljer sig ändå lite om man kollar runt så här i Småland. Ja, det finns ju inget annat än där ute. Nej, <laughs> nej det är sant. Men, men det är något. Det är något så jäkla, oh, det, Ja, det, det är lite nog vad... Nu är, inte, nu är inte Witcher 3 liksom en... Nu ska inte det liksom efterlikna Polen per se Men det är ändå liksom lite... Det är ju det här... Vad ska man säga? Som jag ser nu var de har tagit inspirationen ifrån de alltså, Ja, alltså, Skallgat är ju lite mer Norden uppåt här Men resten är ju liksom östeuropeiskt Ukraina, Polen Man får ju de vibbarna liksom mm. av stämningen Och inte de bland musiken och, och nu får liksom det här ett, det är ett yber svenskt spel, liksom du, när du är vi vid vattnet eller i en sjö där så har du så här, det, står en, det är så en sån här så står det livboy på svenska vad out ten, liksom, ni kan ju inte få något annat nej, Det är ju mysigt som helst, men när, när har du någonsin spelat ett sånt svenskt och ett sånt mysigt spel? Tar vi båt svenskt så kan man ju lägga in Kirby's Epic Yarn och Yoshi Woolly World och mm. Men alltså det är ja, bara hoppas att den här pusselmekaniken hålla också jag älskar äh, physics puzzler, det är en av de få typ plattformsspel jag gillar generellt sett. Så att ett plattformsspel då. Mm. Så att jag, jag hoppas det, det ser, alltså, jag, jag hoppas att det dock inte spelar det längre än 6-7 timmar. Jag tror inte de har uttalat sig om det men det får inte vara så 10-12 för det tror ja, jag men inte. Men det, är det tror jag inte. Nu kommer inte hur långt Limbo och de var. Limbo typ 3-4 om du spelar okay. rätt bra. Men är inte det tillräckligt egentligen för den typen av spel? Jo, alltså jag skulle säga att du är bara sweet spotten inom mellan 4 och sex timmar uh, Man ska liksom inte försöka pusha det allt för länge För då liksom overstating is welcome Och uh, som sagt det oh, är, När man ser de här trailers så är det oh, oh, är oh, oh, ser så bra ut Jag uh, är en jäkla sucker känns på samma spel också Och lägg det i Sverige så ja. det, Nej, jag, jag, skulle, jag skulle säga att om det ligger där runt Limbo och Brothers Tale of the Sun sådär, så Mm. Ja, det är perfekt eh, sweet spot i tidsmässigt De tar lite nio spänn för det, vet jag Så att, mm. eh, det är helt okej okay att ta det för ett eh, till, eh, 3 till timmar långt spel i tycker. tycke Självklart, självklart Och jag skulle faktiskt säga att även innan jag har spelat det så går jag och köpa Alltså det är, om inte annat för stödja Svensk utveckling och Precis ja, det är... Och det, det är lite lustigt här att det är jag som publicerar det Alltså, det, de detta, ju... känns, detta känns väldigt Ubisoft-ish Ja, Ubisoft var ju duktiga på det ja? De började ju trycka ut en del spel för typ tre år sedan och framåt Men nu har de lugnat sig lite på det faktiskt Ja, de hade ju Grow Home förra året Ja, det är sant jag, Det fan, vi ska köpa snart När det kommer på någon sale Sen Ja, vi, men vi fick det ju nu på PS Plus för någon månad sedan mm. Men det är ju tips alltså, att spela det, det jag, är, jag tror jag liksom det här med att de, de tog igen in ju in, vad heter han Fares eh, På det Haze Light spelet Mm. Jag har inte hört något på ett och ett, och ett, och ett år nästan, men uh, ja, det känns som en tydlig reaktion på hela det här att oh big bad EA with their sports games och brr brr ja, ja, det... Jag har aldrig att EA skulle vara några av de alltså, stora stiga Nej, det finns värre, helt ja, klart ja, ja alltså, Bara det att EA får den här utmärkelsen var jag som Världens most evil företag Men har du inte fått det tror jag på två år eller ett år? Nej men de ska inte ha det överhuvudtaget Nej, alltså, nej men det är ju bara för att folk Är vokala som attan i spelvärlden Det är ju anledningen Och då, då är det ändå på listor Där du har Som inte är i det Så alltså, detta är inte most evil spelindustri Utan Aha. det är overall i världen och då börjar man tänka efter, nej, det finns lite andra grejer som är lite värre än just det. Ja, men det mesta de gör är typ day one DLC och mikrotransaktioner. Ja. Så tänker man på <laughs> andra typ företag som har barnslaveri och grejer i andra i världen. Man bara, ah, jag vet inte riktigt om det här är det värsta företaget i världen. Nej, precis. Det... Men, ja, men det, ja. det, det är nöjst nice för EA att de uh, De just försöker just push, åtminstone pusha lite den här marknaden också. De bäddar sig lite, Ubisoft har blivit bra på det, de har försökt bädda sig. Uh, och jag har sagt, det blir ju alltså, är du någon av de stora och du gör några misstag och Jag menar, visst de gjorde rätt stora misstag ett tag ja, just, äh, Med SimCity var ju en helt jävla shitstorm och, och, och Mass Effect 3 och liknande Dock tycker jag de aldrig skulle, de skulle inte böjt sig för Mass Effect 3 De skulle bara låta att det vara ärligt talat, ja, i, i mitt tycke Jag spelade originalversionen och när de hade uppdaterat det Men jag, jag tror det var fel att låta Vissa säger kanske att Å, det var en vinst för oss spelare Men jag vet inte äh, Nej, tyckte... det, alltså, det tycker jag inte för att Alltså ett spel, spel, alltså det är spelutvecklarens Hans tankar Alltså hur han vill prototypera prototypera Fel ord på gången Progicera Alltså hans Vision av uh, Storien och liknande Jag tycker inte vi, vi egentligen som spelare har rätt och Visst vi kan, vi kan på, alltså Framför en åsikt att vi, vi Inte tycker om alltså, Hans vision Nej, så nej, men, så. men jag tror jag aldrig vi har rätt att kräva att det ska görs, slutet ska göras om Det är self-entitement, alltså jag visste ja. jag att folk har lagt in mycket spel till det här men ja, men jag, tycker, jag tycker fortfarande, alltså visst vi kan framför ha en åsikt att vi inte tyckte om det, fine ja. Men jag tycker inte vi kan kräva att de ska göra om slutet bara, bara för att eh, eh, det, det passar mig bättre Folk, äh, folk var ju typ så att spelet handlar ju om val Och det blir folk så jäklariga när det handlar om typ tre färger i slutändan och visst, jag förstår det, men samtidigt jag menar, alla typ choice-based games måste knytas oss på slutet, och det är jäkligt svårt att ge något. Alltså, du, du kan liksom inte göra 50 till slut som bredda sig på mitten. Det, alltså, det blir för dyrt att spel då. Mm. Så jag förstår att, det, jag, jag är ju helt säker på att det var en fråga om att få ut det på ett visst datum och att det inte skulle kosta... Miljoner dollar extra bara för att man skulle ge några extra snygga nods på slutet Jag förstår att vissa mm. blev brända av det men Jag tänkte så, här, ej 95% av spelet tyckte jag det var skitbra genom den här trilogin Så varför ska jag gråta över slutet? Men det är samtidigt, alltså det känns lite som att det är unikt för Spillnusin För hur ofta hör man att eh, folk som läser böcker eller eh, ser <laughs> en film, eller se, se en film <laughs> Kräver att de ska, sk antingen ska de sk skriva en ny bok och skriva om slutet Eller ska de spela in, lägga film in ett helt nytt slut och lägga på DVD eller Blu-ray Det jag kan komma på det är How Your Mother avslutningen, har du sett How Your Mother? Eh, ja, men jag har inte så slutet mm, Okej, okay. jag ska inte spoila någonting men det de gjorde, de valde att avsluta på ett visst sätt men när de släppte blu eller dvd -utgåvan, så kunde du välja ett annat slut Och det är mer eller mindre att avsnittet slutar lite tidigare och du får med en viss bit ja, så många föredrog. Är, och... är det deras val att släppa det så eller var det outcry att, det skulle, att de skulle Jag göra det? Jag tror det var en kombination och att de märkte att folk ville kanske ha att det skulle sluta lite tidigare för de gillade inte sista kan 20 minuterna. Kan man inte bara stänga avsnittet tidigare då? Oh, jo, <laughs> exakt. Man kan typ gå in i VLC och bara lägga in och The Movie Maker och bara klippa bort sista 20 minuterna så är det klart. Men ja, <laughs> hur som helst så... De, in, och det, och det var ju liksom, de gjorde inget nytt, de bara kuttade av sista kvarten liksom. mm. uh, och, och det är väl ingen big deal men det är typ enda jag kan komma på i serie eller filmverk där. Som, som de har gjort några ändringar eller jätte Men det är ju, sen, ju typ ett alternativ, det är ett alternate ändring, Fast det slutar bara en klart ja, tidigare Ja, alltså alternate har, Det har vi ju sett tidigare i, i och Alltså just i DVD-samlingar Och på serier ja. och sånt också Det är ju inget nytt i sig Nej. Men det känns lite som att här var det ju verkligen En witchhunt mot ja. eh, Bioware Och EO ja. jag, förstår och, visst, det... jag förstår att jag förstår att Hågi besviker Om de var det, men Jesus Christ liksom Visst de har in investerat under tre spel men jag tycker fortfarande att man har rätt att kräva att de ska göra det Jag tycker ah. det är lite väl... nej, det är för mycket entitlement Ja jo, precis, alltså det är, ja. vi får se när det nya spel kommer, om du fortfarande är sålt det, så köper du inte eller så köper du det Ja, det. ja jag, jag, kommer, jag kommer ju plocka upp en dröm där, det är inget säkert om saken det... Ja, jag Hoppas det bara blir bra med det tror jag Ja det tror jag också mm. ehm. Vad har vi med under February innan vi går vidare? Nu, har vi bakom bara kommit till eh, Street Fighter 5 släpps under February Det är väl inte mycket att säga Nej, om det det är, ingen... det är Street Fighter ja. eh, alltså, Street Fighter är Street Fighter, det är väl bara så ja. eh, Jag har hört folk... att många i kompetitiv scenen uppskattade tydligen Samtidigt som det är mer inbjudande för noobs, det har jag hört Men ja, ja jag, spelar Men... jag spelar inga fightingspel spel Förutom Smash så att... Nej jag, jag spelar inte, jag sitter och heller och kollar på evo turneringarna. Alltså. Det är skitskoj för de har så personlighet, eller de som spelar har så jäkla, jäkla skön personlighet i skillnad från typ lag När du kollar typ på lag typ som CS och DOT, eller DOTA är väl... Det är Dota lag ja. Då är det inte så jättemånga sätt att de har en tydlig personlighet eller att det är en image Men när det kommer till folk som spelar genom evo-fighting-spel, där har de verkligen... Det är nästan lite som uh, WWE har jag märkt, det att de verkligen försöker ha liksom en persona så det är ganska spännande att kolla på faktiskt. Och sen är det ju också hype, alltså då det är ju alltså, to, alltså top of the top. Alltså ja. det är de bästa spelarna i världen. Ja. de alltså, de gör ju grejer som man inte ens kan drömma om jag själv. För det, det, det är blir det jävligt skoj att titta på faktiskt. Mm. Uh, sen har vi det spel som jag, jag blev faktiskt väldigt förvånad när jag fick när de utan att datumet. Mm. Jag trodde all, alltså Far Cry Primal i februari redan. Ja. Då då bör man tänka efter lite. Och sen har vi då Div Division i Mars. Det är Vad ska nu Ubisoft släppa i höst? För det, alltså, Wildlands? Far Cry, ja det är som 2016 Men Far Cry är ändå ett av deras största IP, förutom då Assassin's Creed oh. Och Division, du säger ett nytt IP, men det är en väldigt stort spelsläpp ja, Jag tror fortfarande att vi får ett Watch Dogs i år Utan att se att släpps i år Ja, speciellt de rykterna med Assassin's Creed om de stämmer, vilket känns logiskt Ja, jag tror inte vi får ett mainline Assassin's Creed, Nej. som de riktar en sig en liten reboot en, vi, jag, jag tror vi får en uh, förlig collection, ja. uh, remaster uh, scen Tops. Men jag är nästan helt inne på att vi får ett Watch Dogs 2 år. Jag tror uh, Far Cry Primal att det blir påtaget billigare på grund av några anledningar. Ett, Far Cry 4, de använder den liksom förfinade spelmotorn som var ett steg upp från 3 uh, Och sedan... Så tror jag att röstgårdspelare i ett kostar inte så jävla mycket när de ska pra prata på ett humbugspråk Så De får inte ha så jäkla kända röstgårdspelare. Jag tror, jag tror inte djuren kräver så jättemycket att spela, spela in. Nej. Nej, alltså är... Nej, det är säkert en hel del stocksands också där. Och så att, jag, det är, jag får bara en känsla att jag, jag tror inte det kommer kännas som ett avskalat spel. Det kommer kännas väldigt annorlunda, vilket jag allt för. Men jag tror bara rent produktionsmässigt så är det nog säkert dyrt att göra där och kommer det så snabbt in på och där och så är det ingen jättestor Det känns inte som något du skulle släppt som ett vinterspel, liksom, The Big Game. Ja, Jag får bara känslan att det Division känns som det stora spelet. Far Cry Prime är mer, ja, ah, vi vill göra något lite annorlunda och speciellt, men det är fortfarande lite coolt. För ja, jag men, det känns så. lite som Black Flagna fast Faces Creed, mm. fast lite mindre. Jag får bara en känsla av det. Uh, ja, som sagt, det, det är ju rätt imponerande att de släpper, vad fan är det på en vecka, släpper de eller två veckor, så släpper de två ändå stora spelserier. Även om det är, en, det är som sagt ett nytt ip ja, så är det, alltså, men de satte ju på det, det Ja, ja men alltså det är mer om det Sedan vi diskuterar betan mm. eh, Vad var vi mer? Plans vs. Summers Garden Warfare 2 Som hade en, jag vet inte om betan går fortfarande Nej, det var, var en kort tid där som, Eller kort och kort men. men det var väl för helgen va? Eller för? för? Det var förra veckan tror jag på hela Nästan Jag ja. spelade den spelade rätt mycket Jag var lite besviken men eh, Det var lite för mycket så choke points Och det var väldigt tydliga liksom här och här och här kan du springa, och här ska det bli en strid mellan er. Lite så mobba element nästan att det. De kan kan, det, kan, det inte, kan det inte ha att göra, ha att göra med speläget också? Att jo, men det, alltså, det de är så. Det är jag anpassar vi just det speläget. Det fick ju inte alla spellägen Alltså, vi har ju typ, jag spelar ju det som är motsvarigheten till Gardens and Graveyard som mer eller mindre. Du har en, två, tre, fyra, fem punkter Och ett försvarar och ett attackera. Yeah. Det var det populäraste spelläget Och det var det som var i betan Fast jag tror man har döpt om det lite Men det var mer eller mindre samma spel. Och det är det de flesta kommer spela yeah, och, och, för, och för mig Jag var lite besviken där Och sen var många av klasserna Rätt Nej. undermåliga, alltså jag, jag frågade jag, eller jag läste mycket forum och det var inte många som, jag tror de populäraste klasserna var typ impen tillsammans med Corn, alltså majskolven och Men sen Men impen var väl inte ny, han var väl med i ettan också? Nej, han var inte med i ettan, det var med med Impen som kunde... Ja, ah, meckimpen, ah, nu vet du vad jag menar, ja ah. Nej men jag kände mest typ att jag, menar, jag ville testa dem nya och, och, och spanade flera gånger om och försökte komma in i klasserna Men jag kände bara att, nej jag tycker nog inte att, jag tycker det var rätt låg nivå på de många de gör, Men de kan tweaka dem och lägga till, men jag tror inte de kommer byta ut abilities och sånt. Men jag var lite besviken på, på betan helt enkelt och sen kändes det som att det var lite för mycket kaos I ettas var det lite mer öppet Så att säga att du hade ett, en point du skulle gå in och ta så kunde du komma från tre olika vinklar kanske Men det det var liksom inte så här dirigerat att här, här och här måste du gå. Utan det var lite mer som ett öppet slagfält. Jag uppskattade det, det, lite, det att, lite mer. Det blev lite det också att det, man, är, man ser ju Moba-influencerna i många spel idag. Ja, jag, jag fick och, känslan av Moba. Även om jag inte spelar mycket så fick jag bara den här showpoint-känslan att det var tre tydliga lanes och det var väldigt mycket kaos på de här platserna som var väldigt dirigerat liksom. Det var det jag reagerar på men som sagt jag, jag ska sen när det kommer för det var ju bara en veta men uh, lite lite här, halvskeptisk till det men uh, som sagt jag gillar ändå Warford det är det är lite om det är, ett, det är en shooter som man kan slappspela av Det är väldigt casual, alltså, ja. alltså, mer, alltså humor, alltså det är en plan för säsong i princip det, det är liksom som ett FIFA-spel fast en shooter, det är väldigt såhär layback Bara sitta och snacka med en pool och kör i en timme liksom, du behöver inte ens Men fungera Men ja, det du skojar ju med etan om vi kör någon dag, att, ja, Jag har spelat den på både Xbox One, PS4 och PC 5 det är jäkligt skoj med allt folk har spelat så att, Ja. Det är, alltså jag jag delade lite av din kritik där, alltså jag såg också att det, det är för mycket klasser, det blev för mycket chocka Ja, och det är svårt att balansera alltså eh, Så att, vi får se det, jag, Ja, det känns som att de, de insåg att det blev så populärt så de tänkte att vi slänger in massa nya saker och eh, Och fokuserar inte så mycket på balansering utan mer liksom att, eh, ja, lite bling-bling helt enkelt Ja, alltså, den mappen som var den, det var inte det att de var, alltså vilken mapp gillade du mest, mest och minst? Jag körde nu nästan mest den här uh, nyesfältet. Jag tyckte det var alldeles för mycket grej som hände Ja, den var, den var den sämsta mitten Man fick också. inte någon, alltså den här... Uh, där, därifrån kommer de alltid eller därifrån kan det vara bra att gå utan det, var, det var väldigt kaosartat var, kaos. var det, ja Det var det var en tydlig mitt och det var en tydlig vänster och höger Men allting liksom blev ett clash exakt på samma ställe på något sätt Och... Ja, jag tyckte att de, och sen, de hade ju tre banor om jag inte miss fel det var det ju den som var ute i rymden Där det var så här, gravity som man Hängde kvar extra länge i luften Och sen var det den som började med att man gick in i typ en lava-grej Och kom ut lite på olika ställen och pushade på Den var min favorit den man sprang av lavan i början Den Den hade lanes tydliga som jag enkelt kritiserade Men jag tyckte bara den hade bäst balans på något sätt För att Det var så pass långt ifrån Punkterna när man väl kom ut I början där och på vissa ställen så jag tyckte den var jag blir inte jättefrämst i någon bana Jag tyckte alla var lite så. Här, ah, den Sen den han alltså, det är bara en del av content Men vi får ju ja. som sagt se när, när man får fulla de har väl gått ut med att de vill försöka störa spelet under längre tid Så vem vet de kanske tar kritik från betan Och successivt lägger, lägger upp nya banor Som kanske påminner mer om de gamla Vi får se Så, så det är det ju alltid om man kollar alltså, det är som liksom Call of Duty och Battlefield sånt. Det finns ju alltid banor som är sämre än de andra Det finns ja. banor som blir populära. Så att, alltså, det är det då konstigt att man visar upp tre barn som ingen riktigt var jätteförälskad i Nej, Jag men hoppas att de lärt, tar sig till Lennon när de här släpper och sen Ja, och får se med, Ja, det blir, det blir spännande nu så som helst uh, det, ja, vi har mer i februari Vi har Walking Dead mission men de har bara sagt februari så jag säger Vi ser väl 28 februari och Ja, och det, när det gäller teletid så ska det svara om det flyttas igen Vi vet inte <skratt> om det är släppschema för Walking dead Alltså jag bara jag blir så himlat. Trött på Telltale Tyvärr, alltså jag nej, alltså. Jag förstår varför de använder Michonne med tv-scen Men uh, nej. Jag, nej Det de ingen bryr sig ut. egentligen alltså jag, det, Sorry, men alltså alla Ända responsen jag såg nästan När det utanför kärs, bara Vi vill ha säsong tre, vi vill inte ha den här skiten För det här innebär att säsong tre för senast ett år men Det Och, känns liksom att detta är uh, Ett nytt uh, 400 days De släpper bara någonting Bara för att Ja för det har gått typ art... det har ju gått jättelänge sedan säsong två slutar nu vet du. det är ju typ ett och ett halvt år nästan ja, Däremellan med... har de gjort 800 andra spel Ja de har gjort men det är inte det, alltså, man märker att det är Walking Dead som är den där stora grej. De... det är lite konstigt ja, att de inte kör hårdare på det faktiskt och... Ja, alltså jag... Med tanke på den framgången de har så känns det som att de kunde ju faktiskt steppa upp och bygga, alltså, och öka studion lite så att de kan stödja mer på Project Samtidigt. Kör årlig, ger det årlig, liksom start på varje säsong. Men det är inget problem så länge. Då många är att många med på teamet och de börjar, de andra börjar pre-production och sånt på nästa säsong i god tid och de är med på notan. Så, eller noterna, så tycker jag det varför inte. Men jag tycker om de ska ha hela det här tv-serieupplägget så får de gärna ha årlig release av varje säsong. Det känner jag i alla fall. Och men det känns som Wolf of Mungus och The Walking Dead är de som många har skrikit mest efter uh, Game of Thrones var jag jättebesviken på Jag är klar med första, jag ska, jag ska spela igen bara för att jag har spelat igen Men jag, jag är inte imponerad än så länge, Nej. Um, Vi var inne på det i förra podden också ja. och, Det är för men... mycket spel och det är, jag, jag hade gärna sett att de fokuserade på två-tre serier istället Och bara körde på med de årliga säsongerna, dun dun, dun dun dun Så man fick någon kontinuitet på något sätt jag tycker de här spelen är inte något jag vill spela om, men jag vill gärna investera mer tid, och i, det är det som en tv-serie ungefär. Det som jag gillar med tv-serier är att jag kommer tillbaka, de här karaktärerna är kvar, någon kanske dör, men det, händer, det är liksom en progressive story som, som, eh, story som håller på kanske i 3-4 år med Walking Dead eller vad det kan vara, och jag tycker det är tråkigt att de verkar, nu verkar de göra en grej och så hoppar de över till nästa, jag menar kommer vi få en Minecraft Sound 2? Jag tror inte det. Kommer vi få en Fertilis from Borderlands och så vidare. Jag tycker det är tråkigt äh, för att man har sagt att de skulle få att den Borderlands så kanske det har haft film. Ja, jag har inte läst något men jag tycker det är, ja, alltså visst. Det är väl skoja att de diverserar sig men det känns som det är alldeles för mycket på deras tallrik just nu. Jag säger inte att de inte klarar av det men jag säger att... Jag tror inte folk vill ha så mycket grejer Jag tror att om, om folk uppskattar en sak Väldigt mycket, köper på det Se det bara till att ni utvecklar det väl Och gör det bra det, jag menar, Vi ska inte behöva ta nästan tre år Innan säsong tre Och släppa spel efter att tvåan är klar För det kommer ju ta ungefär tre år så Problemet blir att de som gillar, alltså bara gillar Gärna spel som exempel Law Walking De blir de får ju vänta extra länge. Ja. Men gillar du mer än en enmansspelsserien så får du ju lite mer kontinuerligt men... och det är lite det de hoppas på att vi ska locka in dig till världen jo. och så köper du allt. Men jag det har jag har gjort nästan liksom. Det är bara Minecraft jag inte köpt sedan sen dååkna säsong ett så att, eh, ja. Vi får se. Jag är lite ja, jag kommer köpa mission men jag tror jag kanske väntar alltid ute. Vi får ja. se. Jag åter jag, med jag åt det med... Eh, mer. Jag, jag väntar till alla avsnitt. Jag kan inte vänta håller på att hoppa fram och tillbaka. Nej, Så, ibland var det ju alltså nästan... Då, fem månader på Tales var det väl? Ja, alltså man, man hinner ju glömma allting <laughs> där emellan. Ja, oh, de hade ju typ en... Jag tror det var fem månader och sånt där hemskt på Tales from Borderlands episode två. och sen bara, yeah, we know it's been a long time eller något sedan typ. Mm. <laughs> och det är så här, okej, okay, ja, det ska jag att ni skämtar om det, men seriöst, fem månader, det ska vara en, typ en tv-serie det, det är inte okej, okay, det, det, okay, nah, det är alltså ska man, ska man göra det episodiskt, då ska man ha det, alltså Jag ska det ska fyra finnas. till åtta veckor, alltså, topps, ja. alltså i, i, Den bästa världen skulle ha varit två till fyra veckor med varje avsnitt En gång i månaden får du pam-padam-padam-padam Life is Strange lyckades ju nästan, det var ju väldigt så topp mellan Sista, ja, för, för, för, näst och sista, men mm. de lyckades ju ändå hyfsat jämfört med Hyfsat, bättre Ja, helt helt, så att spelet är till och med bättre än det gjort, så att... Ja, jag har nog reda med, faktiskt. Eh, mars har vi bara två spel bekräftade, förutom alltså, mindre di digitala indie och sånt, och... Mm. Och det ska vi nog vara jävligt glada för, eh, om man tar det på rent svenska, för att 8 mars släpps Division. Ja. Oh. Och elfte mars släpps Hitman. Fast det är ju bara då en av sex delar, det, vad det fan det var. Jag visst, ja, alltså Hitman... Jag, jag förstår har vissa ty kan tycka att... Eh, ett lustigt val Eller att det är skandalat hit Men delas upp som det episodiskt Det finns äh, värre spel för det Ja men jag tycker faktiskt att det stöds av spelvärlden Alltså du ja. är ju ändå En, alltså en lönnmördare ja. eh, Alltså som får kontrakt kontrakt Och jag tycker faktiskt att det passar i spelet nu, nu när det släpps så Du får ju två val, antingen köper du eh, Betalar du för allt från början mm, som pass style. Ja precis det, det blir Ja season pass i princip Ja eller så betalar du bara för första, alltså grundpaketet 15 för första och sen 10, 10, 10, 10 tror jag det var Ja, och sen eller 50, eller. 50 euro för allting ja. du, du, du, du får en del gratis eller sånt i princip där emellan ja, pre prologen räknas de som en del också, <laughs> i första Ja, men den ingår i första Ja, uh, ja de säger att det är pre och så är det fr France och sen fortsätter det Men, men den sista delen skulle komma 2017, sa de va? Ja, tidigt 2017 Ja. Men fortfarande, så, ja, jag, jag håller har, med jag dig har, vi har ändå bara så många månader på eh. Ja, apropå Telltale nu det, jag, Alltså det anleda folk är arga Det är bara för att Telltale har ja, De har smutsat ner det här liksom Grejen att, ja men episodiskt Det kan det kan dra en månad Det kan dra fem månader, mm. och jag tror det är det lite folk är oroliga för Eller liksom, det bara sitter Det, är, det är bara sitter där i bakhuvudet Och så fort man ser episodiskt då blir folk arga så att de varit med om de här förseningarna gång på gång på gång Och det är Men flera i det... spel och det de som har satt, alltså de har ju verkligen fått De har ju normaliserat eh, hela, hela grejen med episodiska spel, de börjar ju trenden med det och nu börjar man se att trip, så kallat tidigt AAA-spel då eh, Som Absolution vill svar och Då säger det, om det kommer ett nytt Hitman Ja, det är episodiskt Och vet, då blir folk arga Bara, vad fan är det här för jävla dum trend? Jag håller med dig Alltså, Hitman har aldrig varit så här Ett story Du är en lönnmördare Du går in och du dör på olika sätt That's it Och det är helt logiskt att du får olika mission Liksom, as time goes by ja, För ja. vissa passar det inte Ärligt talat för mig passar det mer Jag tycker, jag vill nästan Jag tycker, jag och... tyck, alltså, gör gärna Alltså, så här episoder alltså, ett Får jag då, som du var du i Paris och Frågan ja. sen, sen kan jag spela andra spel. Sen kan jag komma tillbaka alltså, för du, du har inte den här så, som som du, sagt, du har inte den här story arket som går igenom hela. Så, det, det är ju liksom. du, kliphängareste Du blir så. Jag ja, måste ha nästa del här. Ja, ah, men det var nice. Jag spelar om det där imorgon och så gör lite där och skurde i vecka. Ja, ah, men jag hörde en kompis gjorde det på det sättet ah, men jag ska gå in och typ snipera med det här vapnet och såna här grejer. Och så, och så har du spelat det kanske en, en, några dagar eller en vecka eller någon gång ja. här. Och, där. och så går det en två tre månader och så kommer nästa del. Och, om inte det passar dig menar du behöver en. Du kan bara vänta Nej, ja, ett år alltså, liksom, that's fine Jaja, ja, alltså, det, det, det, det kommer igen. ju insamlingsboxen in med allting, det, som allt annat ja, ja. Uh, Och sen då, alltså det är inte bara det att de släpper den här, alltså, de här uh, Sex delarna då, utan de kommer ju släppa gratis uppdateringar och sånt uh, Under tid också Ja, men, uh, assassination tiden. missions grejer, som folk kan skapa ja, men är, tror jag det, så. det är små grejer då, men det är ändå, ah. då stödjer det ändå under ah, ja. tiden Och sen, just det coolaste där, nu det är detta faktiskt en Många säger att det är en väldigt liten grej, men jag tycker faktiskt att det är kul att Vissa veckor, eller eh, Helger Så har de ett specialkontrakt som bara finns då mm. Och gör du inte det då, då har du inte gjort det Alltså då, mm. det kommer aldrig tillbaka Och du får bara er, ett försök på dig mm. Och misslyckas du, ja då får du vänta till nästa Kommer ja. så det, ja, jag, jag, tycker, jag tycker det passar hit man. Och... Jag, tror, ja, jag, jag tror bara att folk initialt liksom Episodiskt är bara ett, och speciellt, många kände sig väldigt jag tror många blir jäkta jag vill ha Fancy, även om vi inte har sett, vet vad det innebär hur långt vi väntar hit och dit. Men jag tror bara folk, alltså episodiskt är något som folk tyvärr kopplat till negativt. Men om det är något spel där det faktiskt fungerar väl så är det nog ett tip med ett spel. Mm, men sen, sen, sen samtidigt som, precis som du sa då med kritiken, det är ju det är ändå ett före detta AAA-spel. Alltså ja. du har fått ett helt paket från början. Mm. Och det, det är väl lättare att göra ett episodiskt spel, men alltså ett helt nytt spel, än att ta ett gammalt. Jag tror många konsolspelare är inte är vana med grejen att, alltså jag tror många på konsol. Jag spelar både PC och konsol så jag tror att det är lite annat perspektiv där. Men många på PC väntar ofta att köpa spel, har märkt. Mycket på grund av att Sales har haft en stor grej länge på PC. Medan många konsolspelare är så här, det är ute, pang, boom, jag vill köpa det och ha allting nu och köra. Det, jag tror det är en vanlig mentalitet på konsol. Och där har jag tror att Helt plötsligt säger de att ah, men du kan bara vänta ett år, bara, men jag vill ha det nu tror jag många, och många är vana liksom, att tänka så. För mig så känner jag liksom att okej, okay, antingen kan jag köpa nu, eller så kan jag bara vänta ett år, och då kommer det troligtvis att liksom falla i pris också. Det skulle inte få en vad det kanske kostar bara 30 euro rätt snabbt därefter. Och det är bara liksom, om du gillar upplägget. Men tänk bara att du flyttar fram releasen till tidigt 2017 och då kan du köpa det, det är inte svårare än så. Det är liksom, du får två val, det är, jag menar, det, är rätt, det är rätt pro consumer, för jag menar det kan vara så att du köper första delen. För 15 euro känner att jag gillar inte alls detta. Nej, och då, har och är du du... 15, då har du bara betala 15, då du inte betala 50. Precis. Eh, och när du har ju ingen, köper digitalt på, på, på konsol, då har du ingen refund. Liksom, då har du på Steam exempelvis vissa ställen, men det är väl jättepositivt att du bara la 15 euro istället för att lägga 60 euro. Visst, mm. du kanske kö köper det digitalt, då kan du inte göra något mer med det. Nej, um... men, ska, säger du köper det och då får du 15 eh, startpaketet. Då, mm. Och du upptäcker att oh God, jag verkligen gillar det. Då, då kan du, vad du valde mig, till fulla. Ja. Då har du för, för fortfarande bara betalt 50 ja så Men om du inte gillar det så har du bara förlorat 50 ja, jag, alltså jag, jag Det är pro-consumer, jag ja, tror inte många tänker på det så Utan de tänker bara att oh, det här spelar inte klart, det är bara money grabs Och det är ja. lite tråkigt för att, jag menar jag, jag tycker att desto fler Jag, menar, alla, alla, alla liksom, jag är för liksom, diversitet när det kommer till hur du betalar för spel Så länge det känns an bra anpassat Och att det levereras schysst Och jag tycker det levereras schysst där faktiskt så att, uh, ja, det, jag är faktiskt rätt neutral är positiv till, till detta. Det ska bli spännande om du ser hur det fungerar i slutändan. Uh, det kommer lite Breaking Update när det ändå var här inne snurrade. Ja. Uh. precis meddelanden från uh, Ubisoft. Ja. Uh. Uh, bet, uh, nu kommer det inte påverka dem som leder till podcasten, men uh, jag på med. det står inte samma. Uh, de har förlängt Betan uh, två dagar. Jaha. Uh -huh. Så istället, istället för att sluta den 12 på måndagen, den vad var det första va? Ja. Så slutar det 12 på tisdag den andra. Ja, det är, det är bra. Så det verkar som att de faktiskt tar åt kritiken som kommer nu kontinuerligt under betan och fixar till grejer och testar. Mm. Och det, det hatten av i så fall. Ja. Ja, vi kommer till betan snart, men då ska vi se ja. nästa spel. Ja, april, du... april är ju inte att leka med kan väl säga Nej ja, det är alltså, direkt. februari är lite mer småspel och så För många ja, tror jag det du... ja. Ja, Division är inte för alla Nej. Och det, Alltså det är inte ett MMO det sig under lång tid Men som du säger, alltså april är ju Det är man... verkligen, aha, har du, jag ska se vilka spel är det jag, jag släpper vi in tre stycken blockbusters direkt under samma månad ja, jag Först jag då är, ja. fem, femte, femte april Quantum Break mm. Remedy storspel Senast var Allwake, det fan, vad är det? Sex år sedan nu va? 1929 kommer det va? Eller så är jag? 2009 Är det, det nio? 2000, du ska kolla upp här nu. Ja det är nu, alltså det, är, det jag är är ett nu. bra tag sedan alltså. nu Det var på 360 också så att det... Precis, Det ska se Där släpptes uh, 2010 Var det faktiskt? Till och med Men som sagt, sex år nästan uh, Det är mm. länge så att uh, vi ska bli och spela det jag, jag, ja. inte, jag ska inte säga att jag är jätte Övertygade nu men det ser bra ut Jag är bara med spelade för att det är ja, Remedy och de brukar leverera Det enda jag är orolig för Med Quantum Break mm. Det är tv-seriesdelen ja. För att det kommer innebära att vi kommer, Om de inte gör det här På ett snyggare sätt så kommer det bli Lite Metal Gear Solid 4 All over again med just det här Du spelar en sektion mm. så får du tv-seriesnittet på eventuellt 20 minuter Mm. Det innebär att alltså, tekniskt sett så får du en 20 minuters katsin mellan uh, varje spelse spelsession. Mm. Och det, det var det år de fick stor kritik för, för när de la in uh, att det var mycket hopp mellan när du spelar katsins mm. och sånt. Och uh, även då Metal Gear Solid 4. Uh, mm. Ja, det är verkligen, det, det är nog trångivande. Alltså, det, de, det, alltså, det får inte vara för stort hopp mellan... Uh, Även om tv så säkert kan knyta in story med det, så det kan vara verkligen intressant. Beslut ska bara ju spela roll, Så är det fortfarande ett hopp. Ja, jo, alltså det kommer ju bli lite jarring och det är en ny grej. Alltså det är, det är närmaste vi har sett på det det är ju faktiskt lite det de gjorde med det här med Alan Wake att de släppte små episoder där. Nu var de ju en ständig grej, men det var ju ändå med Med, vad heter det, till miniserie i små delar och det är väl det närmaste de har gjort. Och jag kanske kan komma på något. Det finns väl andra spel som har det. Det är Rudy exempelvis. Men den lockgrejen. Men jag har sagt, det är ju nytt att liksom verkligen binda in det i valen och sånt Så vi får se, det, blir, det, det bygger ju på att serien är bra För att i serien dålig så känns det att då kan nästan halva spel gå och falla på grund av det Så det är ju lite läskigt faktiskt Ja, alltså det, det är inte, det är inte små skådespel att ta in det, alltså, det är Nej, något... och det, det var nog något man tog det beslutet man började inse För att de bytte ut, alltså det vi såg i den här trailern för jag vet, länge sedan Allt är ju borta verkar det som. Ja, alltså det de alltså revealen är ju helt annorlunda mot det de visade upp förra året. Och mest noterbart huvudskåd. Ja. Det känns liksom att han var en för det, det var ju i princip uh, Sam Lake. Uh, ja. de hade Moochin ja. uh... <laughs> Sam Lake, Sam ja. Max Payne. Det är bästa av att de släpper spelet så kan du byta an karaktärns ansikte och se Sam Lakes. <laughs> Max 1 DLC <laughs> Ja, alltså, man måste jag ha det. Max Payne old school face, typ så här. Plastic Surgery. <laughs> ja, Men Sannolik var faktiskt med i Alan Week. Uh, yeah. Ja. Ja, han, han spelar faktiskt uh, Alan Wick uh, man, när, uh, Du är inne i din lägenhet. Ja. I en av de här memory. Uh, här ah, ja, det är som ett tidigt början. Ja. Så är han uh, på tv i en sån här uh, late night intervju grej ah. uh, Han själv som spelar Real Life under Alan Week. Cool. Kul. Kulligtvis. Uh, ja. Vad har vi mer här under april? Dark Souls 3. Även om det inte är något spel för mig så är det fortfarande ett stort släpp. Ja, det... lite nischat men stort som mattan. Det har ju byggt på sig en hel stor followerbase nu. Och det kommer på båda, både ps för och Xbox One så det lär ju flytta mm. en hel del spel. Uh, dirt Rally har vi också, 5 april. Men det, det är jäkligt nischat och det är jäkligt svårt uh, har vi hört som spelare. Det är ett riktigt på simulator deluxe där. ja, ja men det, alltså det är Dirt Sam. Fast Dirty har ändå varit lite arkad sistande. sistone Men den här, den här är verkligen... Ja, om du tänker på Choran så det är ju... Alltså, de har ju olika alltså, seriedelar Choran är en, Rally i en... Ah, ja, precis, jo, ja ah. Men den Men här du, ska ju alltså, vara verkligen vara de, de, de, de pure som de som vet, gäller de vet vad de får Ja, de ah, ja ah. Men som sagt, eh. det är svårt vad jag har läst från och hört från folk som spelat det Så förvänta dig inget Dirt 3 Utan, eh, om du bara kör... Ba baser du var in i första kurvan så flyger du av och så Ja, får du ta det sansat nästa gång Det är och inte för Forza Horizon ni för speed precis Nej, verkligen Sen, Så så, att, uh, så länge man är förberedd på det så kommer man säkert skojat med det Många är jäkligt nöjda med det Även Men Jag tror att varit... många som, som köper det kommer att gilla Beanspå Alltså, alltså ha koll på vad det är ja. skulle, skulle jag tippa på Det har varit ute, ett bra tag på PC i uh, vad heter det, Steam Early Access Så det är, det är, folk har ju snackat om det länge Så tror vi ser ordet ut i det om Vad det är för typ av spel uh, Vad har vi med Ratchet and Clank Uh, ja, det... som jag, nu ska jag försöka komma på. Är den remaster av första spelet, eller den reimagination av första spelet? Eller det de det tar spelet? första spelet som en bas och de gör ju en film på det. Ja. De kommer använda basen, av första spelet, kombinerat med den reimagination äh, av alltså filmen. Så tänk originalspelet på PlayStation. Gör ni en film av ett spel? Nu hängde jag inte riktigt med där, men... <laughs> ja, men det är så de själv ja. har det det ja. spelet från filmen av spelet. Fan, han, han på P den PR-avdelningen har nog fått kicken med det här laget. <laughs> <laughs> uh, Ratcheption, nej men... A <laughs> movie game would game. Nej uh, ja, men husme, det, det, vara... det, alltså, det kommer ju, Om du har spelat ettan eh, eller bara ser den här filmen på bio så kommer du... Kommer det vara ungefär samma upplevelse som det nya spelet. Okay, eh, det är det, det, det ettan i är, är New Coding och det är, det är lite mer up to date och det är ungefär vad filmen försöker komma också så att Då äh, ja. är det typ en reimagination av uh, ja, både filmen och spelet är en reimagination på ett kan man säga. Okej. Okay. Ja, det... Då du blev det ju ett spel av en film av ett spel. <laughs> oh jag De alltså, är så jag är så jag är så jag är så jag är så jag är så jag är så jag är så vi är så jag är det är ja, en ja. helt bananas vapen. Det, det ska vara kul att vapnet så här: Ooh, we meet again. <laughs> <laughs> alltså, jag, är inte, jag är inte speciellt jättepepp. Det var rätt många på Playstation 3 som var ett spel Jag tror att hade typ fem stycken, var två eller tre var småspel. Um, men det ska bli skojspel och det ser jäkligt, jäkligt snyggt ut. Så att, uh... Det senaste som kom var riktigt bra. Det är det det riktigt som riktigt var bra. med raketbombslaget som kom i sl... eller, vänta, Nej, det var det sista som kom där, PC-specialist eller samtidigt. precis innan ps har Jag spelade aldrig det faktiskt. Uh, ja det var rätt bra. Uh, mm, det var bra. sånt lite kortare också var typ 3-5 timmar va. Mm, sånt där. Ja. Var... Jag tycker det funkar rätt bra. Jag hoppas inte Tack. ni har spelat i länge än tid, alltså. för att det blir lite format ändå game. Ja, det bara inte bli en neck. Eh stört... <laughs> Nack var bra men stört, så så blir det en neck var att det var alldeles alldeles för långt. Det största problemet med neck var att det var neck. <laughs> nej, jag jag, jag tycker inte. Det? Jag vet ja. ja. tycker det var bra förutom att det var så fruktansvärt långt. Ja, det hade kanske kunnat vara indie spel typ för 25 20 dollar och och vart upp 50 långt jag tror näker alltså, jag tror många har upplevt näck som ett bättre spel om det varit kortare om det inte varit så Det brukar lättare. ja <laughs> kort och ner på lidandet. Nej men jag förstår vad du menar <laughs> <laughs> make it ja. swift. Nej men <laughs> Nej ja. men alltså den typen av spel, så alltså Red Shank uh, näck och uh, många av de uh, plattforms uh, vi ska säga att barnspel är fel, men jag tror att de flesta vet vad jag menar. Ja. De behöver inte vara så långa. Nej, och det är oftast inte att gameplayet stödjer det heller, för det blir rätt repetitivt ofta, om det blir för ja. långt. Det var det vi hade i april, men det är ju ett litet släpp till till PlayStation 4 i april. Ja, och det är inte litet. För... Ja. Det känns som alltså, att när jag läser runt på forum och sånt, så känns det som att det är ändå det spel som folk känner att det här är... I alla fall om du PS4 äger att det är det jag ändå folk sig fram emot, det är därför man plockar upp en Playstation 4 oftast och uh, anledningen till det och det känns alltså som det, att det är liksom big bloodbots för i det är deras ja. uh, Playstation. Det är deras, det är deras liksom Halo, deras Gears of War eller vad man ska kalla det, mm. det är deras stora grej helt enkelt. Ja, det, det är ju Nathan Rake's sista resa, uh. har de har de redan gått ut med. Uh, jag Hoppas man inte rör ändå Uncharted någonsin Inte inga reboot Ingenting bara Nej jag, jag, tror inte, jag tror inte De kommer göra någonting med Alltså framöver I och med att de säger Att det är Nittans resa Visst vi, Det skulle inte vara De i form av ny karaktär Men jag tror inte det. Då är det en annan studio Garanterat för de Kommer gå vidare Det är jag ja. helt hundra på De har en historia men Vill vi och... egentligen Ha en annan studio ska Nej jag vet, jag vet inte heller Men Uncharted. om det skulle vara Nott i det universumet Då, då skulle vi inte vara Sully Det, det är <laughs> lite, lite ha... som att eh, Nintendo skulle låta En annan studio Mario spel Eller sälja spel Oh. Det känns lite som det, det, det ska vara Naterdag som gör det ja, Det är, lite... ja, ja, är om att avsluta serien där De har ju gjort det med Jack Dexter var väl tre spel Crash Bandicoot var väl Tre spel Ja, om du inte räknar med den här racingen och ja. ja, men ungefär Och, och sen hade vi ju, vad heter det Och så tre, fyra spel här hemma Då läste vi vad som sagt Som vi pratade om tidigare, det måste man ju göra något mer av Det är för stort till stort förut, inte röra det Och så förhoppningsvis kommer något nytt där efteråt Det vore ju jätteskoj Om de slängde tillbaka och Crash Men de har ju sagt att det är lite de har ju passerat den typen av spel Så de kommer ju säkert att göra ett litande Får vi ett crash så är det inte något de som kommer att utveckla det Nej, utan det är säkert det... en intern studio, kanske i Japan, Japan studio eller något Problemet annat. är att de måste ju först få tillbaka trade, eller EP från Activision mm, Dock hade ju inte fått, alltså man ska alltid ta, ta det med ny nypa salt Men uh, Sean Layden hade ju en crash t-shirt på sig på det senaste eventet Defi alltså, han, han, gör, han, att... han, han gör en... Uh... Jag tror, jag, jag tror inte han går ut med den utan någon anledning den Jag måste tror inte det, det är, alltså I och med att de inte äger IP-et själva Nej. Om det inte är så att han går ut med den får vara en nod till Activision Ja, eller visst hej, Hey, I'm your president and I'm cool like you kids now Nej, men alltså att alltså, sätta press på Activision mm. Alltså Activision har ju bara det som gisslar just nu, eller talat Ja, det känns lite så det är lite att... De kommer inte göra någonting själva med det Och det skulle jag vara glada för Ja. <laughs> uh, Nej nah, men alltså, uh, I mean, jag håller med dig. Det är uh, Lerik ska, och... Ska du, ska du göra ett nytt Crash så ska det ändå vara alltså, en studie st studio uh, ...studio som, uh, som kan den typen av gameplay. Mm. För det är ingenting... Alltså man ska inte förändra så där jättemycket. Nej. Nej men det är ofta för folk vill ha. ha uh, jag är gärna alltså lite insomna. Jag kan göra ett Crash. Ja, de utranserar det här nya plattformsspel, för plattformen sen Ratchet Clank, ja, men de kan mm. ju det här med Ratchet Clank, så det är inte så vad ja, mycket menar Ja, men det är det vi... Det är ingen Bauta-studio heller riktigt. Nej. Det passar nog, så att, ja, det kan Jag inte någon annan studio egentligen som faktiskt skulle... Ha Initialt tänkte jag retro, retro men det kommer på att det är ju Nintendo, så att, uh, mm. ja, det hade säkert funkat bra Sumo kanske, fast lite planet är ju, ja, de gjorde ju det, vad har de mer gjort? Sumo Studios. Jag skulle säga insomna kan jag gärna fått äh, låta göra det. Ja. Och de men, är vi... ändå äh, kontraktsutvecklare. Alltså de, ja. inte, de har ju ingen allegiance till någon utan de gör ju på ja. överallt så att säga. Och ja. de, de kan att och de ju visas med Ratchet Clank så att... Mm. Uh, men om vi ska gå vidare här innan det blir alldeles för avlångt och utdraget. Uh, Mej mm. mig så är det inte jättestor grejer, det är Battleborn. Ja. Uh, Bordlands goes uh, co-op igen, med lite mer, ja, lite nytt då. Jag vet inte, jag tycker det ser väldigt uh... röret ut skulle jag säga. Ja, alltså uh, spelar... jag har svårt att se att det har en plats lite med, alltså det känns som att de försöker göra något halv Destiny och något halv Borderlands. Och... jag vet inte riktigt. In. MOBA samtidigt där och uh... jag tror, jag tror tyvärr, jag vet tyvärr, tyvärr, jag känner väl inte jättemycket för uh, spelet överlag men jag tror inte det att det kommer gå så bra. Play, det tror jag verkligen inte. Jag, jag... Ah, det Där nu tjänat du inte alls ett free-spel, skulle säga. Den ah, typen. frågar inte om det för, för. Ah, jag vet uh, Jag tror bara inte att det kommer att gå säkert bra för det spelet. Men som sagt, det släpps ju en period. Nej, det här inte finns något annat Precis, maj, juni, juli är ju stendött överlag <skratt> Inte finns något annat, annat men tanke på att han körde så efter 27 så. Oh, men jag tänker det är, det är ändå våren fortfarande ja. där i april Så att, i maj så har vi ju som sagt Det är Battleborn, så är vi Mirror's Edge Catalyst i Och slutet. det är också ett, alltså det är, Jag skulle säga att Mirror's Edge har fått ett nischspel. Ja, oh, men det är det väl ändå alltså det är inget sånt här, oh ett parkourspel om, om du tänker liksom stora massan lite folk som spelar FIFA, Call of Duty utan vapen, och alltså det är... Om du skulle liksom köra en, en elevator pitch, liksom. ah, det är ett spel när du är en, en, en tjej som springer runt på väggar i en så futuristisk stad och du, du använder inga vapen utan du bara sparkar ner dina fiender och du springer allt hela tiden Okej, okay, vadå som ett parkour-spel typ? Ja, ah, är eh, det är inte min, förstår ja. du alltså, det, det är inte, det är inte något, det som... sin, Men det har ju sin fans ska, Ja, och Det kommer säkert få några, några till, men... Det är inget Bauta-spel, det är det inte. Och, inte Bat och Battleborn känns inte heller som det och, och sen har vi egentligen bara kvar No Man's Sky i juni. Och, ja. äh, det, känns, alltså, det, är, det, det är också rätt nischat Jag tror, alltså, jag tror inte en kotte som inte är insatt spelindustrin Riktigt har ha koll på det spelet och vi, har knappt, alltså, vi har ju först nu börjat se lite gameplaymekaniker har att och, det går och, Alltså det är typ flyger runt Upptäck men äh, ha, alltså, Du skapar ja, men men ditt du... eget mission Det det känns som det, det, jag tror du måste, För att uppskatta det så måste du verkligen Kunna liksom Det är lite som Skyrim för att Spelet kommer inte liksom göra det roligt för dig Den kommer inte sätta ut mål förutom att du är en fem timmar lång story, utan du får liksom själv driva så att jag vill upptäcka jag vill liksom hitta de här planeten och springa runt och för majoriteten tror jag inte det är vad man är ute efter speciellt inte när, när gameplayet ser så avskott ut som det gör utan du springer bara en laspistol och pew pew och så bara Det enda kul jag kan se med Noah's är det, att du kan namnge en egen planet Ja, men ja. Ja. Det, alltså, det, det känns alltså, det, det känns som det var mycket coolare när det utannonserades och hypen kring det då och, och liksom det matematiska bakom det har man är insatt men det är ungefär så coolt spelet kommer att bli, tror jag tyvärr. Det känns bara inte som... Ett, det känns som att folk har tappat suget lite och fått bara tvivlat lite Och det är och nu, inte om säkert Om säger att... stödja alltså, VR från dag ett så jag tror... Alltså, det spelet i sig är ju egentligen en killer app för att demonstrera VR När kommer... Har de sagt något om PSVR när det kommer? För ja, att är det, finns... det, alltså i och med att när man ska stödja VR så skulle jag tro att VR kommer i anslutning till de Sky i juni Ja. Och det skulle inte vara med att vi får, nu, det kanske är lite sent utan att se datum för Morpheus eller PlayStation VR under E3 Jag tror det kommer tidigare men det skulle inte vara med om de väntar till t 3 Det skulle ju fylla upp sommaren lite för som sagt, eh, ingen av dem spel är ju jättestora spel men har du VR där och, och sommaren eller folk leder ju ändå lite pengar över att lägga på lite, spel Lite, lite pengar, det ja. är ändå PlayStation VR vi snackar om Ja, det kommer ju kosta en 3 000 i alla fall alltså, Där försvinner ju hela, hela kidsens eh, sommarjobbslön eh, Ja, så att, men som sagt, det, det är väl då man kanske vi VR och inte under hösten För släpper du under hösten, då ska du ha råd med fem andra spel och då är du inte råd med ja, VR Så det är väl ja, kanske små att släppa ju då faktiskt ja, jag, jag tycker de egentligen ska ha bundlat eh, PlayStation VR med någon om en ska. Ja, och så kör den, ja precis eh, Så att det får följer med där, för jag tror det kan vara lite svårsålt eh, Annars på egen hand och det, och det vi har sett av uh, The Sky så är det ju det är som gjort för B. Ja det, jo, men det är, det är ju så här: det är ju exploration experience game liksom. Det är inte ett korvt där du spyr en hink efter en kvart för att det är för snabbt <laughs> liksom Utan det är, det är mer du åker runt och bara, åh oh, det är en planet, fan coolt, jag står på den här planeten Jag sätter ner liksom min flagga här och nu äger jag planeten Det, det är liksom, det, den typen av simplistisk gameplay tror jag gifter sig rätt bra med en VR-upplevelse Mm. Så att, det vore ju smart Som sagt, sen har vi ju augusti då Den 23 augusti har vi 6 äh, Mankind, Mankind Divided Bader. Ja, och ja, jag har inte jättemycket för den serien men det är ändå relativt stort Jag gillade uh, Human Revolution mm. Jag spelade var... bara någon timma men jag har väldigt stora varningsklockor som ringer för hur man kan individa <här> I alla fall inte den pre-order-grejen Nej, <här> det <här> man är en utgivad den, den, grej Nej, det är en utgivad grej Jag visste det var lite väl lilligt uh, ja. av dem Men just det, att det, det känns som att det går alldeles för stort fokus på uh, uh, den här uh, argumentade grejerna med dina implantater och allt det, det, det, blir, det känns som att det blir alldeles för mycket av det. Det blir och, lite väl sci-fi nästan, eller? Ja, ja, det är ju ett sci-fi-spel, men ja. eh, det, det känns som att det blev för mycket du tar från eh, annan spelmekanik. Mm. Men så att vi, vi får se vad som händer i augusti, det, det kanske ja. fungerar jättebra. Men jag, jag har mina reservationer i alla fall. Ja, hur som mesta så har man en... Alltså överlag så känns som man är väldigt svag, det har alltid funnits ett sånt Men jag tror det är lite effekten av att Alltså ända sedan de utannonserade Xbox One och PS4 Så med spel som Uncharted, spel som The Division, spel som Quantum Break De blev så försenade och framflyttade att nu kommer det, Ofta blir det ju att några höstspel blir, blir försenade och, och nu känns det som att nu är en vågar ut de här första spelen som pratades om vid Inför och vid släppen av de här konsolerna. Nu kommer de sista ut, och det är de spelar och rablar upp exempelvis. Och, och även Murz Edge har man pratat väldigt länge om. Så nu kommer den här, den här våren ändå extremt jävla starka. Så alltså, jag tror inte det är någon spelvår sen, jag vet inte när. Men alltså, kollar du bara liksom, i, i februari till april så är det säkert en av de starkaste. Alltså, det, det, det, kan, det kan säkert vara, ja, men det är löjligt att för varje år. Men jag, jag skulle det nästan det, det jag skulle nästan på Ja, säga och Quantum Break, du naffsed egentligen för våren. Ja. Uh, it, det lägga till The Division, lägg till liksom ett Far Cry-spel, lägg till trevliga indie-spel Alltså det är mycket som släppt. ett Mirror's Edge-spel Om man ska säga att maj ändå i början på, det är i alla fall innan sommaren drar igång på heltid men Ja alltså det är en jäkligt stark vår men sommaren lider nog lite av det så den, den Det har ju funnits stora sommarspel, förut var det ju Batman Arkham Knight och Även om det var lite bland råsikter där men hur, hur bra det var så är det ändå fort, fortfarande ett väldigt stort spel du uh, läste oss 2013 en sommar, det var också liksom inga spel konkurrerade en sommar det, Utan det var liksom läste of Us, det var det big summer game mm. uh, Och i har vi inte riktigt något visst, vi har ju som sagt Battleborn och Mirror's Edge Catalyst Men det, det är inget bauta det är inget Uncharted liksom nej, nej, Det är visst. inget Quantum Break, det är inte uh, ett stort, stort spel Så att, uh, lite tråkig sommar kan jag tycka men uh, Men sidan sedan under sommaren ska du... Ligger ner på stranden och glassa Det är ju inte Nej visst, är det, du bor i Stockholm, ni har ingen sand Nej, nej det åker ju eller fast det har de ju Men de ska gå ut och glassa med en Ut och, och se på kobbarna ja. Eller kobbar kanske ni inte heller Skärgården Ja, jag har aldrig varit ute i skärgården <laughs> jag, jag håller mig till västkusten fortfarande Du ja, gör det ju ja. Men, nej men alltså, alltså Generellt, alltså, visst, folk är ledigande Samma med sommar och allt sånt Alltså det, är typ det, är, den... det är inte den perioden man associerar med att sitta in och spela massa. Jag gör ju dock det, men... Jo, jo men... <laughs> ja, jag vet, vanligt folk <laughs> Dödligt folk, fo dödligt <laughs> folk <laughs> jo, men vi <laughs> är, ja, ja, ja, men Ja, vanligt folk sitter inte och spelar in en podcast på söndagskväll Så att... är eh, ja, säkert ja, Men, jag nej, men alltså, sommaren är ändå alltså, till, alltså, associerad med så mycket annat Ja men jag tycker det har varit roligt, alltså, men det är ju lite roligt och ju film liksom, det är ju, det är ju, det är ju verkligen högtiden för filmspel, eller alltså på sommaren Ja, det, ju... det är rätt intressant för att många blockbuster och filmreleaser är ju under sommaren, ja. inte vintern Nu är ju i och sig Sagan om ringen och Star och sånt det är lite undantag, men... Det är fortfarande väldigt det rest... mycket blockbuster, alltså vi skulle inte få någon att dra mest revenue under sommarmånaderna men jag, tror, jag tror en del ligger det också för att i och med att Oscars eh, de vill ha så att folk verkligen hinner hinna se eh, de filmerna. För de, de filmerna som släpps under november och december har ju, även om de kan få Oscars så det är mycket kortare spann mm. och folk ska uppleva det. Men, oh. eh, nej, men, ja, ja, men sen samtidigt, alltså, gå på bio, det gör det på kvällen. Det är ingenting du gör oh. på dagen. Det är alltså, bara... jag har inte gjort det på dagen för då får man ja Fast jag är ju inte jag är ju inte normalt tydligen du, du, så du får det du, du får, får, får, får inte normal <laughs> <laughs> <laughs> du är tydligt bara där nej men uh, lite lite svagt spel somma men då kan man ju uh, göra då kan man ju spela några spel av det vi spel. vet nu det, alltså där kan ju sex läggas till spel men för, men av det vi inte tittat upp här är ju alla de här digitala spelen och små indiespel och sånt där kapad kanske kapad kapad hade inside. Jävligt, hade de varit jävligt smarta som har släppt kappen under sommaren? Ja, släppte i och Inside, vet du, limbo-uppföljaren från den danska studion. Mm. De två vet gör en lite så här Summer Arcade-style-grej, såhär, åh, oh, Summer... Ja, tyvärr så känns det lite som att Microsoft har släppt hela den Summer Arcade. Ja, det var ju skitikoniskt. det var ju helt Du har kappen, du har Below, uh, du har uh, det du, du nämnde som heter hette igen. Det uh, var ju om Rime bara helt plötsligt dök upp på Playstation 4 Jag vad har hänt med där. Äh, nej jag tycker jag det ser så, så mysigt ut, men nu, nu kommer ju Lost Garden ut före det och då, då är fan, då, är, då flyger ju grisarna alltså då... jo, jo, men... <laughs> jo, jo, men... När se Lost Guardian? Jo. Uh, jo, men alltså för att man trodde ju att det var helt dött och så var lite så halv Lost Guardian eller de påminner om tidigare spel man hade gjort Ike och de här och och, och sen så... De visade upp det för typ två år sedan va? Rime var väl spesade upp tillsammans med maskinerna, om inte ens Ja, åtminstone på E3 där. Uh... Ja, det är oerhört iallafall. Jag, jag skrev det där till en uh, <coughs> bollare för tag, så Vad hände med Rime? Vi har inte uh... hört någonting om det och det, det är ett spel som jag verkligen var för på när jag sa det. Jag fick en liten uh... Windwaker-känsla också av det. Mm. Ja, det är wind Windwaker Rike och fick ett Bond upp. Ja. Men, men, äh, nej, men om vi går tillbaka till det här, Alltså Summer of Alltså där var vissa år hade Under 360-tiden så Där var ju stora grejer Alltså det var ju något då vi fick Bastion eh, Jag tror det var fyra titeln släpp varje, Släppte då varje gång Det var Bastion och sen var det. Block 4 hade vi någon gång också där va? I slutet på den perioden va ja. Jag vet att det året som Bastion var så var det Två andra var också Det, det var alltid någonting Så lite bra var det på sommar Tro. Nej, det släppte, var inte involverat i Limbo då? Limbo kan det ha varit ja. det Men spitball jobbar man massa Nej men alltså det var Castle Crashers var väl i början Det var, var, var ju var, var väldigt billiga spel också Köpte då alla fyra så det gratis gratis mm. uh, ja, Jag tycker de ska ta tillbaka det för det var en väldigt bra promotion, Samara Arcade det känns som faktiskt att Sony körde stenhårt på indie i början av PlayStation 4 men det känns som att faktiskt Microsoft bara får med en hel del och en hel del räcker bra ser ut som också. Det känns som att de bara får lite mark där som sagt med... Problemet är att de fortfarande kvar sin idiotklausul med för indie-spel. Att det inte ska vara släppt på någon annan plattform före. Ah. Jag, tror det, jag tror det hindrar både dem och det är väldigt många indie som är alltså, riktigt irriterade på det. Det är, det är lite syn faktiskt, men samtidigt ja, det, det, de, vill, de vill ju liksom skapa incitament varför du ska äga Xbox One. jag förstår det ja, men jag håller jo, med, med men, alltså, det, konsumenten tjänar inte på det för det kommer ju bara sluta med nej, att nej. i, i utvecklingen att släppa det någon annanstans för oss istället Ja oh. alltså, det, nej, eh, eh, eh, Fast det där eh, gäller alltså, väl, eh, ja. ja precis, det kom, men det kom samtidigt på PC och blind forest Men det är kanske de inte räknas som konkurrerande plattform då helt enkelt Nej det är ju dess, det är fortfarande att de deras egen Ja Windows det gäller väl kapper också tror jag, och även Inside Eller Inside är först på Xbox One och PS, tror jag, hur som helst Entrykt uh, till PC också Vad sa du? Eh, below till PC också, eller bara Det är Xbox. säkert, men jag tycker det är så som om man har zoomat ut tio gånger på ett actionspel Så jag är inte intresserad Det är så man en prick typ på typ ett litet streck som rör sig när man slår saker och så lyser det typ i tempel Och man bara, okej okay. Ja, lite sån små Tammarsmåsälorn Nej jag tycker alla bara, oh it looks so good Jag bara, jag, jag ser bara en prick som rör sig men det är ärligt att jag förstår inte varför folk tycker inte så bra <laughs> att ha ut. Nej, jag nej, nej. MSK även, in, here I jag go. Är, även om jag är uppvuxen med, alltså, bland de första spel jag spelar var Pong, som också har typ lika mycket grafisk... Ja, eller teknologi. Alltså, det kan säkert vara jättebra, alltså, urlösa, men nej, det, det, det är inte för mig. <laughs> det, där, det där, då sparkade han som var svar. bara vi zoomar ut tio gånger så behöver vi inte göra någonting. <laughs> <laughs> nej, nej, men det är säkert jätteskoj för de som gillar jag tror det är en dungeon crawler har jag mig Men jag tycker det är som ett som prickar så här på skärmen Sen har vi en, en helt hög med spel som vi fortfarande har datum på Men som vi vet, de sex ska komma under 2016 ja. uh, Mighty Number no. 9 som har blivit försenad 800 000 gånger Ja, uh, Drift som är Gravity The Game som får VR-stöd överallt uh, Och sen har vi Telltale Batman. Igen Ja, no, mer, mer, mer Telltale Alltså den utannonseringen var så, här, Oh god, kill me <laughs> Jag bara kände att de, Och de har ju redan sagt att de ska, att de ska göra nu, nu låter det som att vi hatar Telltale Men man blir lite mätta Så det är så är det ju ja, grejen att det blev det de, de, för mycket spelsamtid. Och de, och, de och de gör ju också ännu med Vad heter den andra Inte de som gör Batman, det är ju DC Men vad heter den andra de gör att, Marvel. Så, Ja, de gör ju också ett Marvel-spel har sagt så, Men det känns som att Shit, ska ni ta allting liksom som lever Så att, ja Sen får vi Crackdown och de, där är ju först multiplayer släppt och sen släpps singleplayer inga så det ska bli spännande att se hur det ser ut. multiplayer ser ut och komma i sommar, eh, och det är ju hela den här power of the cloud äntligen. Alltså jag hoppas verkligen att de blir, de kommer att stanna två separata produkter. De ska inte paketera, paketera sig ihop. Nej, alltså jag... I och med det... att... Allt det här snacket, ps om cloud och så vidare, det funkar ju bara online. Ja. Och, alltså det känns lite som att online-delen skiljer sig så pass mycket från... Story. Det är mer en physical destruction arena typ, i en stad S liksom En sandlåda Ja, och ettan är ju mer typ som ett infamous, mer eller mindre typ, det är ja. lite mer den sortens spel uh, Ja, vi vet se vad det jag, blir, skil, skil, skil på dem. Tycker jag det... Nog bättre på. Multiplay ser ju spännande ut, resten vet inte, jag har inte spelat de tidigare spelen men... Ja, uh, det är skoja att uh, målet äntligen används för mer än uh, lite forsa grejer så. Ja, eller spara bilder. <skratt> som är jätte låg i plöster, <skratt> <skratt> uh, uh, Nej, vad har vi med? Här har vi som vi har snackat om. Uh. Är, alltså artstilen i in kappen, det är som gamla Disney, Mickey Mouse, när Steamboat, Willie Ja, på steroider. Som man bara smälter när man ser. Men det är det. nästan bara bossfights, va? Det är nej. bara stilla stående mot bossfights hela tiden, va? Är det bara bossfights? Ja, det är det ändå jag sett hela tiden. Jag eller främmer. det är det de har visat upp för det är coolt kan vara så Men oavsett vilket det ser riktigt kul ut Det ska tydligen vara också. skitsvårt Vilket känns passande på något sätt För vi tilltalar säkert folk som är lite äldre Eller det tilltalar nog de äldre fall alla Men det ska vara väldigt svårt att äh. hört Alltså jag har inget problem att om de gör lite mer hardcore-ish Alltså svara spel. Men det är lite ser... som Oran Blind Forest Det ser ut som något annat vid första anblick Men sen är det rätt utmanande Ja men det, då kommer ju att det här äh, Bloodborne igen också Ja äh, ah. Där de malar upp det som ett mer action, uh, Devil May Cry-hållet och sen något annat. Oh. Uh, visst, alltså Cuphead, alltså, ser man, nu släpps ju detta bara digitalt. Oh. Hade det släppts på fysiskt också, då hade de tror att de fått stora problem om det bara varit uh, Boss Fates uh, hardcore uh, inriktat. Mm, och sen det right. då, Kommer in uh, Agda 80 där ska köpa present, <laughs> <laughs> present till... Uh, till sitt barnbarn Ja oh, det som kan... Pinocchio <laughs> Nej men alltså Du kan ju tänka Alltså i den här art Stylen där man ser Och gubbarna är Designade och sånt Så då känns det lite mer Sådant här Barnaktigt eh, Disney Alltså Spel Ja uh, Men Nej alltså jag är taggad på Kappen Det är Definitivt en av mina Ligger på en Topp 3 Mest efter Xbox One spel uh, mm. Jo Efter Sen, uh, Ja Sen har vi ju två stycken uh, Renras FPS-spel Typ ett som är lite mer stealth och ett som är lite mer bas wall så... Det som är lite stealth är att ju 2, vilket uh, vi har inte sett gameplay på det ännu. Uh, jag tycker båda både Dishonored 2 och Doom troligtvis försenas, men det ska ju komma så, till det åren. Så den att inte var uh, gameplay? Nej, <laughs> vadå folk har argumenterat för det Och <laughs> Ja. Och <herregud. laughs> <laughs> inte ens en monster-PC skulle kunna köra det här i realtid, herregud. Ja, ah, ja. nej men alltså det jag gillar settingsbytet uh, Det är coolt att du kan köra som två olika karaktärer Alltså mm. Corvo som old dude style Och så kör du dotten uh, Spoiler som uh, du räddar i ettan uh... Känns lite som att spoiler i det här spelet är Way past it När man släppte släppt, det. De släppt det, de, det var ett länge sedan det kom ja, Men då, då, folk som gillar design kommer ju garanterat gilla detta Kan jag tänka ja, mig. Det jag tyck, jag Hoppas det blir lite bättre, tajtare barndesign på vissa levelar Vissa delar var riktigt jäkla bra Vissa var lite sämre tycker jag eh, Och sen texturerna Det blir trevligt att det är på next igen Eller nu är det ju current igen tycker jag Men Det, det kommer nog se lite fräscht och trevligt ut Och så är det att det är lite ljusare miljö faktiskt Lite, lite on the playa typ Fast med en massa typ blodiglar och sånt som kommer döda dig, eller vad det är, typ infektioner så att, uh... Blodiglar? Ja men det är typ en massa typ, som flyger runt i någon sån här pest eller någonting, fast det är i ett paradis så det är lite så här. såhär uh, Charter-resa-goes-wrong typ mm. Sen en bra soloval så ja, Doom Ja, alltså det ser ju jättegeneriskt ut, säger många, men, men, ja, men alltså, doom, det, doom har alltid varit doom är, generiskt doom, doom är Doom, det är en... ja. De ska inte göra. Någon, för de ska inte förändra dem. Det ska vara riktigt over the top, uh, hardcore action. Uh, det ser ju riktigt nice ut nu av ja. motorsågen och delar dem på mitten. Alltså det jag sett att du <laughs> är det, för, det jag första jag sa, det ja dum. Alltså ja. man vet dum är dum. Dumgarna, dum. Ja, det, nej. Vi det, får, får se. Alltså Wolfenstein the New år, det var ju lite så här överraskning. Men jag tror dum kommer att vara ett bra spel. Sen är frågan om många så jag kommer att gilla det. men det kommer att vara ju här liksom att ja, men gammalt spel fast lite fresh coating. Mm. Uh, inte lika storyfokuserat självklart. Nej men, men det har vi aldrig varit. Nej. Uh, men det var väl det som Borsta gjorde nytt att det var lite så här. Det de lever lite mer på sin uh, det, alltså det är ett multiplayer spel i, i första mm. rummet. Och det har ju en fokuserat rätt hårt på det här med creator läget. Så att, ja, I men vi får se om de släpper som om det blir våren sommaren som du pekar på eller om det blir höstenen ja Det kanske kanske varit bra att ha ett av dem åtminstone på hösten, jag tror Dishonored är det mest troligaste. du har man ju ändå visat en hel del gameplay både i helvetet och uppe i en facilitet så att Det känns väl närmare skulle jag visa på. Mm. precis att du har en väldigt cool uh, editor. Ja, jag. precis. Ina maps och sånt. Ja, det kommer vara uh, en väldigt stor del av spelet, garanterat Vad har mer? UFC 2? Ja, jag har detta. ettan. Uh, vi hoppas två har roligare misspis på marken, det var ju det som jag tyckte var det sämsta ettan. Uh, ja, det, det var men, liksom Grappling och ja. chokes och sådana grejer, massa grepp och allt vad det heter Alltså det är ett skitskogigt spel faktiskt Jag hade en kompis som spelar med det Spelade det spelet en hel med After Release Och vi hade jäkligt skoj, det är riktigt intensivt ibland Och det bygger mycket på det där, hur mycket ska man använda sin stamina och gå in och slåss och sådär Och även om jag, jag har inte har kollat mycket UFC så fastnar jag för det faktiskt Inget toppenspel, karriärläget var väl inte det bästa heller Men jäkligt skoj, speciellt när du sitter där med en kompis i soffan och spelar Och sen är Mike Tyson med här ja så, så, <laughs> det, så jag hoppas att det kommer när met, finishing uh, mette en uh, bit av örat. Uh, <laughs> ja. Allt annat är ju allt annat är en katastrof. <laughs> ja men ni måste ju vara med alltså. Det är, ja. Ja. Vad har vi med om nu? Final Fantasy 15, vi, fått något datum, vi får datumet i mars. Uh, Han sagt det? Final Fantasy, ja, Final Fantasy eventet. Så okay. det är väl två månader kvar innan vi får datum för det. Uh, ja, där tror jag vi skulle kunna komma. Alltså, Nästa år? Nej, det kommer ju. Har de sagt uh, det? Ja, det har de också bekräftat. Ja. Okay. jag har faktiskt noll koll på Final Fantasy 15. Uh, uh, det är väl det som jobbar på World, va? Yes! Man springer runt och åker runt en bil och, och de typ så att ah, men, anledningen för att vi vill ha killar och för att ha en viss uh, typ, gruppkänsla och så bara... bara brows Ja, men de vill, ha säga, hey, bro. de vill ha korvfest helt enkelt, så då, då måste du ha korvar. Uh. Ja, nej men alltså, jag, jag, jag står inte varför... Det. Men det har du inte lärt dig att folk alltid börjar arga när de inte? Nej, men alltså, alltså, <laughs> ah, du behöver inte ha tjejer som spelbar karaktär i alla spel. Nej. som du behöver inte ha killar spelbar i alla spel. Nej. Men ah, ska du ska du grälla på att uh, spel X inte har någon tjej spelbar eller en kvinnlig spelbara karaktär? Varför gnäller du inte på Tomb Raider då? Att du inte har en manlig? Eller hur? Jag spelar första ting. timman och de två tuffaste karaktärerna i spelet är två tjejer. Alltså. Så jag ja. Nej alltså. ah, äh, men det är, du, du vet du. det är. Uh, spelar läst var skit tuff tjej som är minst lika tuff som huvudkaraktär men inte bättre Ja oh, Så uh, att, uh, do, go do that if you, if you like that kind of stuff yeah. ah, ja men sedan å andra sidan så har ju Final Fantasy varit känt och haft väldigt uh, alltså spelbara karaktärer kvinnliga karaktärer uh, nästan alltid så att ja. Men det är väl men, ah, att man ja. ändrade lite när du har slett 15 spel också, eller vad det är nu? <laughs> ja det är ännu mer, men, alltså jag, jag tycker det bara är bara så meningslöst kritik av uh, spelet i förhand Ja, äh, du äh, spelade, även även om du liksom. <laughs> till viss del kan, kan, kan se att de har faktiskt kunnat ha en eh, kvinnlig följeslag av, av det gänget, så visst. Ja, får vi får se. Äh, var vi med? Gears of War 4 kommer också förhoppningsvis i höst. Ja, alltså det var Någon den gång. när de visade upp till första gången. Alltså, det var ju mörkt men, hela tiden. Du menar, menar ni ny, nyanser av svart? Ja, det är inte brunt längre. Det är det mörkaste spelet på Xbox någonsin. Det var där... Det var inte ljus, nej, nej alltså det jag fick göra, jag, jag, jag satt min äh, tv liksom Jag gick på options och drog jag brightness till max för att se vad som hände vet du äh, Ja, det var, det var fruktansvärt dålig demonstration Du kunde ha visat så mycket coolare saker ja. Det värsta var då efter att han sprang, han sprang ut om ett bra tag så kom han in och så var det typ någon sån här pulpa typ som håller på så här och lyser orange Och var inne i väldigt mörka områden Och när det inte lyste något bara, Jag ser inte golvet, jag ser ingenting det, han var ju runt där man, alltså, Nej men det, det, det blev en lilligare produktion Thomas, ja, det, vem vet kanske gömma texturer som inte är helt klara uh, ja, Jag har alltså, ingen aning Det var verkligen en bra del Det var, det var också det, Alltså där de spelade sig när de var där Men de kunde ju ja. ha en ficklamp eller något Det känns ju jag fast fall som att det är mer liksom åt, typ typ här Resident Evil Eller gå tillbaka lite mer till ettan Fast jag gör det lite mer halvhorror Lite mer uh, simpelt uh, Det ser intressant ut jag men de har inte de mest uh, stora rustningarna på sig längre Och bara let's go cool uh, <laughs> Så att uh, det är ju skvart att de göra något lite annorlunda från vad vi har sett i alla fall Men äh, ja, det, det blir säkert skitbra Jag har bara inte så jävla pepp för att det finns inte så mycket pepp över Vad vi har sett nej. Eller pepp, uh, pepp men vad inte ser det. Det är Gears, vi får med Gears, det blir säkert <coughs> Halo Wars 2 jag, inte, jag aldrig det det Halo Wars Det är ju ett, ett RTS-spel Ja, det är ett RTS-spel, okay. ja, då Sen får det vi där Gravity Rush 2 ja. Och ettan får vi även på remake här nu när den här veckan kommer va typ? Under den andra? Ja, så att, äh, jag har inte spelat av spel, är inget som intresserar men det är väl springer på väggar och äh, japanispar ja, ja, spel. Ja, ja, jag har inte fått ingen koll på det ja, ja. Ehm, Alltså mer än det man har sett, det sa inte så jättemycket för mig ehm, Homefront Revolution ehm, Har mm. vi fått äh, datum på? Ja det har vi ehm, fått, ja Men det var ju någon som inte hade uppdaterat den här listan Uh, 17 maj. Ja, <laughs> uh, 17 maj. Ja. Uh. Uh, 17 maj. Ja, uh, uh, uh, fan, kommer, uh, Homefront uh, The Norwegian Revolution <laughs> alltså. Norwegian, Norwegian Revolution. <laughs> <laughs> Local DLC pre-order bonus. <laughs> ja, sjön <laughs> norska uh, nationalsången så i slutet. Jag får lyse kofta till. Uh, <laughs> <laughs> <laughs> nej, alltså första Homefront, det var skoj skojigt som men det såldes i fruktansvärt det det var det var väldigt kort också va alltså typ 3-4 ja. timmar nästan så här. Det, det ]uh, var 60 rolla. Crytix det är top of the game precis. Nej. Och sen uh, ni såg in säkla freshut faktiskt på gameplayet jag såg heller. nej det var inte Crytix mode det ett av. Nej bara de två ja, över IP så sk de skulle göra något och sen uh, gick de kom core så. Ja, ja, precis, det var den ja, studion det, i Storbritannien han va? Han det och sen får vi detta Var, ja. inte den, var det inte då ni snackade om vi inte betalade lönerna att folk i Storbritannien på den studion? Ja, jo ja, det är det enda jag kommer ihåg och sen har det varit dött och så dök det här upp och... Jag vet inte, sen... jag såg en gameplay video. jag tycker det såg rätt dassigt ut Men ja, uh. Silver köpte ju upp ep uh, uh. Kanske förklara varför, nej inget illa om Deep Silver men Nej uh. men de köpte upp det nu, uh, nu där, var auktion Ja. Och Deep Silver har gjort uh, rätt bra grejer och den grejen grejerna de köpte upp, de har köpt, när de köpte på Saints Row och... vad uh, mm. grejer med det och annat. Så. Men har du sett gameplay in också, eller? På Revolution? Den senaste som gick ut för typ en vecka sedan, eller så? Mm, inte från Coop-betan. Uh, nej, jag tänkte den kom. andra då, som två veckor, typ. En vare uh, sin nej. player. Okej, okay. ja, jag vet inte, jag tycker det såg lite så här. Low-budget pc game ut nästan såhär, vet, 10 2000 men... Jag vet inte, det kanske är kanske är hårt att döma, men ja vi får se vi får se. Mm. Uh, Horizon Zero Dawn är uh, ett stort spel. egentligen eller kan bli det från eh Guerrilla vad Games alltså men eh dock Games som heter Killzone. Uh, spännande. alltså det ser jag vill ha det nu. Det är, så det... Alltså, det ser, jag hoppas att det kan bli... I mean, Uncharted är ju väldigt, liksom... Binder bara jäkligt mycket snyggare, och... Många säger ju att... Vad jag hör så är Bloodborne liksom det som definierar PS4-en lite, även om det inte är min typ av grej, men jag, jag hoppas ännu inte att Horizon Zero Dawn känns liksom som deras... De behöver ett spel som verkligen... Ett få så här. det här är... Lite som Uncharted och eh, typ Last of Us var ps 3 s så jag skulle säga det i alla fall. Jag måste uh... säga att Horizon Zero Dawn kan nog tilltala mer i och med att det är ett open-world-spel... Du har ju den här... Uh, Coola stora G monster... Och... I, alltså... Pff, Creed, alltså... ...Open World är lite mer lättillgängligt än vad... Uh, till exempel Bloodborne, som är väldigt ja. nykört. Ja, men... ...vad uh, tror du om... ...det ska ha ju såhär lätta RPG element, typ som... ...Rise of Tomb Raider. Uh, gällande storlek mot spelet, tror att det kommer vara så här uh, Creed? Nej, det skulle vara väldigt mycket RPG element. Okej, okay. ja, men, ja, men i iallafall mycket såhär crafting och så. Hur som helst <laughs> okay. tror att det kommer vara... 15-25 timmar, då tror jag vi snackar 40-60 timmar ungefär. Ja, hoppas på 40-60 timmar i och med ett, ett Open World-spel. Annars alltså finns det ingen anledning att skapa en stor öppen värld. Mm. Om man säger så. Ja, ah, ja du blir spännande. Ja. Sen, är, sen är frågan om mycket av de 40-50 timmar så fall som är, jag lallar runt och gör massa grejer. Ja, för det verkar vara väldigt mycket så här, collecting, alltså collector thon kan det lätt bli kanske. Ja Alltså, då kollar man Assassin's Creed till exempel. Mm. Äh, nu synliket. Mm. Äh, storyn där är väl på. För mig tog det 8-9 åt, 22... ish timmar. Bar, alltså, om man, bara, om man bara grindar Storyn. Nej, det tog rätt länge, mycket längre för mig. Nej, jag, jag kan jag I... inte tänka mig att den skulle vara så lång. Ja, men alltså, du får tänka på att också sen måste du ju clara, typ två och fem områden för att den ska komma igenom hela spelet. Ja, ett i det... början och ett, ett senare. Som och jag, jag gjorde aldrig det Nej, jag vet, men jag, jag, när jag har kollat min playtime så ligger jag på 22 timmar Fast visst, jag buggade fast lite på ett ställe på PC-versionen på grund av en grafisk inställning Men 20 timmar Och då gjorde jag liksom straight forward, mer eller mindre Ja, det vill jag säga, det är ser... ingen, ingen jätteopen world Det är kanske är dum äh, liknande, så. Nej, Jag skulle säga att Assassin's Creed och typ Mafia-spel Eller äh, Mafia är nu mer GTA. slimmat, men Alltså GTA är ju lite, är lite större än Assassin's Creed i mitt tycke uh, ja, ja, det är det, ja, ja. ja visst uh, Assassin's Creed är liksom medium open world Uh, och sen har vi typ så här pseudo-open-world som är lite typ, nya Tomb Raider eller, eller typ väldigt min- Typ South Park Stick of Truth vi också att mini-open-world på typ 10 timmar när du springer runt i den här staden 10-15 timmar Sen har du då liksom uh, GTA 5 och sen har du extrem-open-world-spel liksom, som typ, Final Fantasy och Witcher och de här som är uh, 80 timmar plus och så vidare Vi får se var det hamnar, men jag, jag vill gärna ha ett lite mindre open-world men jag tror att de flesta... Ja, det beror på vad... I want it all! Ja. IFC. Det blir Sonya. spännande men ja. uh, nej, men nej alltså, Premissen är väldigt intressant uh, Jordan har, uh, vi har Vi har förstört jorden ännu en gång Och sen är vi tillbaka <laughs> i stenåldern Och sen är det ju uh, Olika Stammar har kommit långt i utvecklingen där ju mm. Det är ju Dels en stammar som du, där du spelar är ju väldigt uh, stenålderish mm. Och sen är det de som är Mycket mer teknologiskt avancerade oh. uh, Det ligger inte i Far Cry Primal Ja. Det är vissa stammar där som, är, som håller på att bygga med sten och by alltså byggnader, nästan byggnader och sånt, ja. så det blir väldigt intressant att se de två mot varandra. Mm. Ja, jag, jag tror det är, Jag tror det finns risk för att det försenas, men jag hoppas jag har fel, vi har bara sett väldigt Robert lite av dinosaur, det. Robert men... Inesawa, säger vi ja. igen. Nej. Ja, <laughs> ja. Nej, jag hoppas det kommer ut i år och jag hoppas det blir bra, för det. vi ser på från om vi har sett så ser det jäkligt coolt ut faktiskt Ja, är, uh, även om vi bara sett samma gameplay två gånger Ja uh, uh, uh, uh. nej, uh, jag, jag är väldigt hajpad på det Men som sagt, det är att det var inte länge som vi fick se det första gången Och jag hoppas det kommer i år, men det kan inte väl komma nästa år Ja, uh, Ja, uh, här ska vi vidare till de 12-spelna snabbt nu, så innan vi pratar om The Division De är ju Mafia 3 jag tyckte bara att gameplayet som vi såg senast fanns lite grejer att reagera på. Först och främst, visst jag förstår deras nya approach att det inte ska vara classy maffian och lyssna på femtalsmusik och åker runt i en bil och gå in och skjuter en massa alltså, snubbor på italienska. Lite... Men det är, lite, det är lite så här de, gör ju en helt ny de kör ju på en helt nytt approach och det är ju alltså inte maffia per se. Det är ju bara Nej. att de namnet och så kör de med lite edgig Alltså det är inte en maffiafamilj på, alltså klassiskt om man ja, är men typ de... Maffia Ghost, Duke, Hazard och typ massa grejer, jag vet inte, det är Ja det är lite rock'n'roll och vietnammusik och det är alltså det, det var något jag inte gillade men på den här gameplay-videon vi såg så Hade du så här, brutal takedowns som kändes väldigt uh, out of place Jag menar jag förstår att de gör något nytt men när du kollar på Mafia 2, hur du typ in med en tommigan och peppar ner några Och så ser du att du går fram till en snubbe som bara står och vaktar en ingång och tar en stor jäkla köttkniv och bara stäber han tre gånger mitt i pannan mm. Då blir det lite så här: wow uh, Okej okay. awesome. Ja uh, visst, alltså, det är ju coolt, <laughs> Nej, men, samtid det, men samtidigt alltså... blir lite så att, vi, att, att se det och ha maffiatiteln gör att nog många blir väldigt Men det väldigt alltså, finns ju en anledning också till alltså, varför han uh, oh, Jo, de har ju slaktat att, hans, uh, hela hans... Liksom, att uh, är upp. han uh, pissar på dem så att, uh... ah, Ja. Det är ju en extrem revenge story, liksom en, en, en krigsveteran så det är ju klart att han kommer gå bananas Men det är ju något nytt för serien Ja, definitivt. Väldigt nytt. Ja, jag, jag ser fram emot det, för jag gillar de två tidigare. Gameplay, alltså själva gun, alltså skjutandet såg ju jäkligt ut Och jag gillade tyngden som man såg i alla fall i vapnen och det, är det, det är det klassiska cover-based shooterhållet, eller ape-shoot bananas ja, Och såg det väldigt bra ut också Ja, det gör det som Coolstad, New Orleans, det har inte varit i World innan så att, uh... Nej, och inte, inte under den sättning heller, mitt under oss, uh, uh, Precis efter Vietnamkriget, mitt ja. under... Uh, all de här... Uh, uh, innan Svartan får större rättigheter, rättigheter så... Allting, ja. det, de målar de, de in sig lite hörn där på... Har emot väldigt mycket kritik. Men gör de det på ett bra, snyggt sätt så... Jag, tyck, jag tycker inte det bra. känns som något social justice game. Jag tycker bara det är rätt intressant härligt talat. Nej, men var det var ju så på den tiden. Varför det kommer inte, ju, alltså, inte... ju onekligen upp en debatt om det. När det väl ja, släpps. Jag, jag tycker men... bara det är spännande härligt talat. Ja, man kanske tycker att andra... Man så... och... ja. ja, jag tycker bara det är en jäkligt spännande tidsera. Liksom. Och det kommer ju att bli... Jag hoppas, man om det är det klassiska vitt som man kanske hört till Battle namn eller i krigsfilmer och så åker man runt där. och... Bästa soundtrack-DFPS FPS någonsin. Det är hon hon och hon hon hon hon hon tre hon med sin bil och hon i luften och hoppar in och hon hon hon hon hon hon hon hon hon hon hon hon hon hon hon hon hon hon hon hon det hon hon hon hon hon hon hon hon hon hon hon hon hon Eh, senast april 2017 Okej, okay, det är senast Senast mm. Och jag skulle säga Tro att de flyttade Beroende på vilka andra spel som kommer i höst mm. Så kan faktiskt Mass Effect flyttas till nästa år Har ja, inte de sen... till sci-fi-spel ja. Eh, jag med. mig ett... eh, Titanfall Kan det bli att de inte vill släppa för mycket Nej, men Titanfall ligger där i den avdelningen också det senaste då jag, okay. jag, jag tror det är nog bättre att släppa Titanfall På, eh, på Nej, på, äh. på, på eh, våren Ja, inte försöka konkurrera med Call of Duty och sånt Ja precis, i och med att det är FPS Mass det är så pass ja. stort, starkt kan stå på sina egna ben Ja, ja jag, och, jag, tror, jag tror Mass Effect kommer att stå. det tror jag. Ja, jag, det. jag jag hoppas det Jag hoppas det Oavsett när det kommer så det är det lite, nu är det inte GTA-storlek men de kan ju nästan släppa den när som helst för att folk kommer ju att bli det. Är Mass Effect, det är ändå Mass effekt. och detta kommer att vara mycket mer mm. öppet äh, Mass effekt. Ja, jag har, jag har inte sett något pure gameplay ännu riktigt så att... Äh, det måste, men nu kommer de inte på E3 eller så att... Äh, jo, de ska, int inte, ha, de ska inte ha någon floor Ja, men de ska ha konferens? Det ska de ha, men alltså, de, ska, no. de ska inte ha närvaro på golvet jag är nästan undrade på att de inte skulle ha konferens heller, att de är helt inte alls där. Nej men det hindrar inte MästEffekt att dyka upp på antingen Xbox eller Playstation. Ja det är sant, det kommer att dyka upp där. Det är, ja. det är på sig på vem som får marknadsföringsavtalet. Ja, ska, ska spelet komma i år så måste det finnas på E3. Det... Jo, jo, men det är, jo visst, det är. jag tänkte bara... Att... Ser vi inte det på E3 så... Ja, då är det, det no go, ut. nej då. Precis, då är det, inte. Ja. det kan. Okej. Och... Nej, vad har vi mer eh, som kommer på såna 52 massa nakna läskiga män som springer runt i korridorer var det efter i alla fall. Nu är det typ äh. ute på amerikanska vissan, massa sanitetsantist grejer från vår sätt på en screen jag på studioplä ba. No. you did not sell me on that one. Ja men tänk typ tänk typ Iowa, typ ute på landsbygden bara. Dem dem dem Kate som all shit mystic style. You lost me on nakna men. Okej. Ja men det var ju det i ettan hela tiden. Man var springer ut av oh my god. med de springandes där. Eh Persona 5 som är det är ett hyfsat stort uh, i Jag känner jättemånga som suckat över det och, och gråter blod varje gång jag det blir de har fortfarande inte uh, spelat personer får Golem uh, Alla säger att personer ser en... Uh, helt ja, bra ...måste, måste ja. ha, men uh, jag får se när det kommer Ja Så man får se, what's the deal? Mm, oh. ReCore blev försenat till hösten och de har sagt Det var ju tänkt att komma i juni, vilket jag var garv åt. Ni hörde det för jag tänkte nej, det kommer inte inte göra det. Jag vet är... inte när Inufoni är med för att... Det var ju bara så att ha, med Mighty han, Number 9. Han kanske ska släppa Mighty Number 9 först, ja. Ja. <laughs> Det var lite weird. Och, ja, Men sen samtidigt tror alltså, jag att Rikå har en kom under sommaren. Det är, det är något bra det faktiskt, lite mindre spel, en liten hund, det är gillar folk <laughs> liten hund. Eller vi såg det i alla fall men du kan ja, slänga det, in Det, det ser jag faktiskt riktigt kul ut Ja, uh, och det, det har, har varit, varit ett intressant. perfekt sommarspel tror jag faktiskt Men ja, vi vet fortfarande ingenting om spelet egentligen, alltså gameplaymässigt Då har du en boll som du slänger in i om olika saker och då blir den ja, Tänk typ, det är igen, lite det är ja. lite det är faktiskt Jo ja, men alltså rent gameplay, men alltså det var ju fortfarande en trailer jag alltså, ja jag ja, vi såg, vi har inte fått sett Pure gameplay, vad det går på, men som jag förstår att så är det lite eventuellt spel eh, oh, på ute typ eh, apokalypsöknen och därför, därför gärna, eh, ah. uh, och... får jag gärna överraska mig Ja, vi har med sig om Tekken 7, för de som gillar fighting Ja, oh, Last uh, Guardian, för de, ett... <laughs> för de som inte gillar förseningar För dem som inte gillar förseningar? Eller vänta, kanske man, fast äh, de hatar ju det nu för att det har gått så länge så de uh, ska egentligen bli... Ska... Nej, men den enda jag saknar egentligen på här listan, det är ju Agent Agent? Mm. Ja, nu när jag ännu ska ta upp spel som är <laughs> 800 off <-scenade. laughs> ja, det är sant. Nej, men Las Guardian, alltså det som vi säckade innan uh, vi började spela in podcasten att det har gått så pass lång tid sedan. Uh, de kommit släppta. De, alltså, det fanns. De, ni hade du inte visat upp Las Guardian förra året om de inte har varit medvetna om att det är i princip klart nu? De måste ha varit nästan i polishing-stagen. Alltså ja. de, de måste ha skrivit klart massor, alltså, de måste nästan ha gjort klart allting. Jag, jag tror ärligt att de nästan sitter klara med spelet nu För att Alltså om, om De förtjänar det en gång till då Nej, är så här, det De är medvetna om att de kan inte göra Alltså Nej. det, det kommer inte att Det är, jag, det är ärligt att, om det är något spel som inte förtjänas Då så är det det. För ja. det det Man kan inte förtjäna igen, det går inte Sen anser jag att han bara sagt 2016 men, Alltså vad ska vi Fortfarande, det, efter, med tanke på historien på Alltså vi snackar Oktober, november och vi snackar augusti jag tror det här var ett perfekt uh, december. Ja, oh, jag vill jag vill ha, jag vill ha ett decemberspel myspysigt in ja, men Och uh, The Last Guardian är ställt. Alltså har alltså, något. Man... Att det borde ju väldigt tänk tänker de ställa sig på E3 i går och bara oh by the way när vi can download The Last Guardian. Bara liksom. Uh, nej men när du får någon bjuda med Last Boss. Eh, uh, <laughs> nej men det släpps om två veckor. Gjorde de det med Last Boss? Nej men remastern. Ja ja, ja, oh, det var ju remaster men. Jo men ändå, alltså det var Ja, alltså det vore ju ett perfekt sommarspel, de har ju sagt 2016 och som sagt, jag tror inte de har vågat gå ut och säga att det kommer nästa år om det är, den Det är så fast ändå så pass stor titeln då även om eh, vi inte känner till det. Alltså den kan ju ändå, den behöver inte 3-4 månaders leeway. Nej, det är ju ett spel som är bra av att inte ha, behöva knuffas med ännu större spel. Ja, det ska den inte göra. Eh, så att, så. Sen har de ju också, som vi var inne på tidigare, vi har ju eh, Horizon också de vill inte ändå, Även om det är två helt nej. olika spel så vill de ändå inte knuffa med sina egna stortitler. Det alltså, var de... lite MagSoft gjorde fel för att det var väldigt mycket stortitler under väldigt kort tid mm. som knuffades. Och, det och var så knuffades bra. Rise of Tomb Raider med Fallout så att det var inte så ja, alltså, den, Alltså den personen, jag hoppas att han fått sparken. För att, nej, att, jag förstår det menar. Men alltså, oh. Man sett inte Tomb alltså något mm. spel samtidigt som Fallout. Alltså, alltså, det, då ber man. Alltså, ja, ja, det, det, är det, det finns ju en att ingen släpper ett spel veckan innan eller efter GTA. Ja. Det, det, alltså det, de säkrar upp helt enkelt folk pengar. Ja, de, de gör de. det. Det, det är likt att kolla, och duty. Folk släpper inte spelet av hunten heller. Nej. Även om inte alla är tilltal alla så är det fortfarande. Det tar en 500 600 spänn i varje plånbok och det tar ja. otroligt mycket coverage på alla nyet sidor och då är det inte positivt att släppa ett spel som, lite, som är lite mindre. Men Autumn är ju stort men det är inte så stort. Ja, ja men det ja, ja det är inte inte ens i samma liga. Nej. Uh, uh, så att, um, men uh, så. ja sen kommer ju 23 Blood and Wine expansion som ja. uh, de tror den komma i mass. Åh det kanske är. Uh, det. Är är väldigt... Ja då är ja, vi har ju fått inget datum på det. Ja. ja, det är bara ett svagt minne att det skulle komma i mass, men ja och, kan... är, ja, och sen är det och sen är Brum Brum Gran Turismo Sport på PS4 och så alltså Forza Horizon 3 på Xbox One. Ja, kommer... force ja. är inte utan att säga att men det, det, det är ingen höggods att att det kommer i år. Nej. Så det är spel som vi vet, vi vet kommer. Ja. Ja. ja. nej men det var väl typ alla spel. Uh, Overwatch kan vi också nämna men uh, ja, det... De, de, de vi vet om nu sen kommer det ju säkert 3-4-titlar till under både Gamescom och E3. Ja. Men det, vi, det är ju, ju IPn som vi vet om är under utveckling men så där, Det kommer nog inte vara så mycket nya IPn i år som utannonseras. Nej utan det var ju rätt mycket förra året som... Uh... Ja, Många kommer de redan är utannonserade också. Ja, alltså, alltså spelvården är ruggigt starkt Kolla här på listenningen, februari och mars och april, alltså speciellt februari och april om du tar vart i Vision, uh, är ju knappt ett spel liksom, det är en del bara så att, uh, tar, uh, alltså februari och april är ruskigt uh, tunga spelvården, speciellt april det... Och jag menar att Assassin's Creed försvinner i oktoberslotten oktober-november? Troligtvis. Uh, ja, vi... troligtvis Ja, troligtvis, uh, men jag skulle tro att nu vi får vi inte se något uh, innan, uh, eller i maj Så får vi mm. nu inget Assassin's Creed i ja, Och sen har vi också Ni vet inte varför vi inte har med någon plista Men vi har ju två stycken till Ubisoft-spel Vi ju Ghost Recon Wildlands som, eh. Ja, det är också under 2016 ja, det, skulle, det skulle i så fall kunna vara deras höstspel Men jag tror jag fortfarande är Watch Dogs. Ja Och sen har vi även det här Man riddare mot samurajer och Ja, For nu. Mm. Som var den coolaste Han den coolaste typ lead developer Och han med käppen som gick utskrek. <laughs> Jag vet, han, han ser ju ut som, som de motion hela spelet runt. Ja. Han var ju... Det, jag tyckte han och Unravel... där hans visning och Unravels visning förut var de två bästa visningarna. Bara för att de var lite... De var lite off offbeat. Och den ena var jättemysig och emotionell. Och den andra... Och han var så här... Han är verkligen in där bara... Vikings Nights knights fighting together! Så så här, stort jäkla skägg och bara... Jag älskar det här spelet. Ni kommer också älska det här spelet. Det, han var så jävla skön Alltså... alltså det har, en, det har ett kul koncept, men... Frågan uh, är längre hur... Ja. Mm, och längre man märker MOBA-influencer också på det, är en massa grants som springer runt och man kan daska på, eller ska man gå mot... Uh, men jag alla fall, man man sa för... att det skulle få en story campaign också. I alla fall mm. en single-play-del, tror jag. Eller single-play... Ja, säger man single-play-del så kan det lika väl vara borta. Ja, precis. Så, så, det säger egentligen ingenting. Nej, det gör det inte. Men... Ja. Uh, nej, alltså... Det skulle bara bli intressant att se vilken spel som tar vilken slott i höst datormässigt, ja, de ska lägga sina pussel. Ja. Så... Uh, <gör> ja, det är rätt roligt <gör> uh, Ja, nämen men ska vi ta sista grejen här innan Blumstrand helt blir uh, nipprig här? Han mm. sitter och skriver <gör> vårt, vårt dokument samtidigt. Ja, och jag ska, ska upp klockan fem också så att jag vill. Upp klockan så... fem? Ska du till ja. Feskeköka? Ska åka gaffeltruck till jobbet? <laughs> åka åka till jobbet? Ja, klart. Det är bara 3 meter bort. Åka gaffeltruck till jobbet? Fan, jag köper den vet du så har jag säkert sparat in vad ett SL-kort kostar på ett år då, vet du. Så det är... <laughs> ja, och ett år Ja, och att den kanske till och med kommer fram mitt tid. Ja, precis. <laughs> eh, nej, men det eh, Division-betan. Eh, mm. Det som händer under alfan får jag fortfarande inte prata om. Så vi tar det som händer under betan. Ja. Och. Eh, du bara, spelade på PS4? Jag spelat på PS4 i eh, tre dagar i princip konstant, ah. det har varit mycket spelande Och um, jag spelade på Xbox One och testade PC lite lite lite bara för att se det grafiska men ja uh. Det är en bete då. Ah. Eh, co Contentmässigt så det vi fick var ett uppdrag eh, för att låsa upp eh, Medical Wingen ah. Vi fick en, en ett side mission, eller en quest side questline, för det var fyra eller fem uppdrag under det här side missionet. Mm. Och så fick vi tillgång till några små, små små Activities uppdrag. som man kunde slåppa ut ja, folk på gatan och och, det. Ja. och sen fick vi tillgång till Dark Zone, som ja. är deras äh, PvE-slash-PvP. Är det deras endgame när spelsläpper vi? De gick ut i dem att det, de skulle släppa nej. tre DLCs. Uh, alltså det är en del av uh, Alltså det är deras Det deras Crucible typ Deras competitive del uh, uh. Alltså, Eller in inte egentligen heller uh, Om vi ska förklara Dagsson så här så här, Det är en separat del Eller Inhägnad del i spelvärlden mm. Mitt i Manhattan Och när du går in där Du är inte på automatik flaggad Som uh, uh, Som und eller vad, vad ska man säga du är neutral state du, ne neutral, Så heter det ja Säg vård folk för style Och så börjar du slåss med någon Då och går in i battle Ja Du är neutral från början mm. Och Där är den, den är Den är fortfarande film Med det vanliga AI oh. Och NPC Som Som du slåss om Men sen är det då, som sagt då Vanliga spelare också Och All loot du hittar I det området Det måste du Extrakta via en helikopter mm. För att du ska kunna Få ut det därifrån för att den är eh, helt enkelt contaminated eh, den är virus och allt möjligt och, på dem. Ja. och det är just den här, den här extractionen som eh, det grejer kan verkligen ske om vi ska dra en, en liten um, vad ska man säga måla um, upp en liten bild hur det fungerar så um, uh, vad ska man säga ehm um, jag hade väldigt. Uh, väldigt bra. Länge. Sen ner, i huvudet innan. Men nu försvann den här. Under tiden så kan vi väl. Eller, uh, under tiden så kan du. Uh, uh, Prata med grafiska kan jag göra. Tekniska i alla fall som vi upplevde. Uh, jag måste. Jag, jag spelar ju. Vad sa du? Nej, det var ingenting. Uh... <laughs> jag, jag var väldigt uh, imponerad faktiskt av konservationen. Jag menar, jag spelar på. PC till vardags mycket och min Xbox för mycket social gaming och så har jag PS4:an 4 fick exklusiva primärt då jag var jäkligt förvånad för spelet har typ inga så här kantiga alltså det är, kantutjämningen är fenomenalt bra. jag på att den är ju den ner på ps 4 också. inga jaggis nästan nånstans. Sen, sen kommer du undan rätt snällt för då mycket så här, det är väldigt mycket dimma och, och snö och sånt. Som, så du kan gömma lite av textur och sånt men överlag var jag jäkligt av saker som ljuset Om, om vi tar Watch Dogs exempelvis när det släpptes, visst det släpptes till 360 PS3 vilket säkert påverkar en del Men ställer du det på natten framför lampor vad jag minns så så, så spreds inte ljuset liksom, med hänsyn till din karaktär och liknande Här om du ställer tre stycken gubbar framför en bil så, och du kollar på dem så ser du liksom hur Mellan benen, runt armarna, hur ljuset liksom Slår mot baksidan av gubben och sen hur det formar skuggor i marken Reflektionerna i vattenpörlarna i realtid mot byggnaderna och himlen Det är väldigt mycket småsaker, röken ser väldigt bra ut också inte, Självligt inte lika bra som Revealer men det var en ultra PC pre-rendered Så vi ska inte fokusera på det men Jag var bara väldigt Jag var väldigt nöjd över hur det såg ut faktiskt på, på konsol Uh, jag menar det enda allt, Jag spelar ju ps versionen och jag menar Shadowsen var lite bättre, obviously Och, så, men, och lite mer draw distance Men det spelade en stor roll i det där spelet Och så var det 60 FPS Men annars är konsolversionen jäkligt kompetent Alltså, alltså, alltså för att det var 30 FPS Så flyter sig på fruktansvärt bra det, det, är, det, är inte, mm. det är inte Metal, Metal Gear-klass Men det är, det är mycket, mycket bättre än något annat spel Ja, och det, om vi jämför med Destiny Destiny är ändå liksom jag skulle säga att det är en Twitch-shooter per se, men det är nog en rätt snabb shooter ibland. Det är, men du vänder dig om pangbom hit och dit och skjuter, det, det händer saker hela tiden. Här så är det ju alltså det är väldigt taktiskt, du ser att du, jag sitter i mitten och säger ja, Skölan går höger och så du, du går vänster och så bara kastar du frag 1, 2, 3 nu. Och du vet, man sitter ändå, det är som liksom Gears of War, fast lite mer metodiskt och långsamt. Där är jag, därav gör du inte jättemycket snabba pans hela tiden. Nej, alltså, nej. Så där blir det inte så påtagligt. Och, och, och, som vi kanske Destiny, exempelvis som har 30 fps. Eh, så att det, det klarar sig undan med 30 är väldigt bra, jag menar jag är rätt kinkig med eftersom jag spelar på, på PC eller kinkig och kinky, men jag uppskattar det i alla fall. Och jag, jag känner liksom att, för mig om, när jag ska spela det, eh, så blir det på Xboxen för det är där jag mest kompisar eh, Och jag känner verkligen inte, jag menar så jag brukar spela med rätt hög standard på PC, jag känner verkligen att det här är en riktigt bra version eh, Nej, jag Vare sig att, du alltså, snackar du form eller... Nästan måste spela med andra Har du inte sånt då Som kommer spela på PC då, då, då ska du inte spela på PC heller och Just av den anledningen mm. Nej, Jag vet så en till som gör samma sak som mig Och inte kör på PC För att vi vill spela det socialt Och jag menar det ser så pass bra ut Det flyter så pass bra i 30 FPS och, och det är inget FPS så det är inte alls lika viktigt Som jag annars kanske hade tyckt Men jag, jag, jag är bara imponerad att Jag gick runt där i första 10 minuterna Och jag sa wow det här ser riktigt bra ut mm. Och att för mig som självmedveten PS-spelare säga det och reagera på det sättet Det säger någonting om att det är en jäkligt bra port alltså till, och jag, menar, jag gissar att PS-spelaren är snutten, på snudden lite bättre Så då är det ännu trevligare liksom Men jag måste säga att jäkligt snyggt mm. Och bra, bra utvecklat onöjligen. Just det du nämner som är alltså verkligen spelets styrka När man går runt så att den har en dynamisk natt- och eh, mm. dagscykel att uh, när du har varit ute länge blir det natt mm. uh, stegvis då och just vädret, ena stunder kan du begrunta det, solen skiner och det är ljust och sen helt plötsligt börjar det blåsa upp till, uh, du ser det börjar snöa lite lite och landa på kläderna och stanna kvar på kläderna mm. uh, och sen helt plötsligt blåser det upp till ren snökaos mm. du, ser, du, ser, du ser två meter framför dig, du ser mm. inte mer och det påverkar, det påverkar ju din sign för att du ser inte vad som är framför dig Och det påverkar ju även en erna för de ser inte dig heller mm. Och sen då, helt plötsligt dina kläder helt täckta av snö Och sen mm. då börjar det avta eh, snökaoset Och du ser hur eh, snön smälter bort från kläderna mm. Alltså så, det är sådana små detaljer som är uh, ja, men det är det, Ökar upplevelsen det, ja ja, alltså det, jag kommer ihåg vi gjorde ett mission när vi gick in där så var det sent på kvällen och så var vi in och så, det är och att man springer in där. Vi ja. kommer ut så är det, så är det inte snöstorm men det faller tungt med snön och så är det, håller de alla på i sina menyer och hoppar ut och, och jag håller på med looten och ändrar om lite så, Och så bara pang och så är det bara åh nu är det gryning. och det faller inte snö längre och det har bara smältat typ så ut så nästan och det, alltså det, det, är sådana alltså små saker som vädret och hur på stämningen som man lyckades Watch Dogs lyckades rätt bra med, liksom, med nat, På natten i Watch Dogs Reg, Regn bra. och natt i Watch som var något fruktansvärt Men säkert. man lyckades inte så bra med skuggor Överlag tycker Nej. jag eh, Det var regnet som gjorde natten och, det var, och, det, och man gömde lite av det kanske som inte såg så jättesnyggt ut På natten också Så det, det, det funkar väldigt bra där Men The Division lyckades verkligen få den täta stämningen Med dimman, med snön Nästan lite klaustrofobiskt bland de här stora betongbyggnaderna Och jag tycker det är det jag var mest imponerad av Och som sagt det är inte ofta jag... Den motorn de använder är onekligen jäkligt kompetent. Mm. Och det är jag att säga att ett svenskt team gör ett så snyggt spel. Och det är nu den motorn de skapar för grunden till detta spelet också. Ja. Och kan många... det vara en anledning till att spelet har blivit för sena så många gånger som det har blivit också. Självklart, det är Ja, det påverkar säkert. Men Ja, det, som, det kanske låter väldigt ytligt men det jag tog med mig var nästan stämningen och det grafiska, att jag var så imponerad. Jag gick runt och sa... Wow, det Men vi, vi visste kan låta ytligt, men det, alltså det skapar ju närvarokänslor så alltså, när, när du när du går runt där, för att det är ju det är ju nästan nästan en 1 eh, skala representation av mittalmanheten. Mm. Och jag vet jag att du spelade med folk som har varit där, varit i Manhattan och de sa att de kände igen men var i vissa ställen. Ja. Eh, där de landmarksen du har Chinatown där och du har eh, Madison Square Garden då som hus eh, för ett uppdrag. Mm. Och då, de visste exakt var de skulle gå. För att komma från ena stället till det andra För att de känner till uh, Hur det ser ut i verkligheten mm. Och just det här med snön uh, Och vä vädereffekterna det, det, det lägger till Ett helt nytt lager Alltså känsla i spelet Visst många kanske kan tycka att det är Den minimal grejen och, och det, det snöar Jaha, Det gör skillnad alltså. Men det gör, det, det gör skillnad rent spelmekaniskt Och uh, känslan du upplever När du spelar det det känns som tiden passerar, alltså det är inte bara liksom Nej. en ridå du springer förbi utan det är en levande värld och det låter kanske det klyschigt säga men det hjälper till om det snöar ena stunden och sen, sen är det gryning och så slutar det snö det är som i verkligheten, det är inte bara ljus hela tiden eller så är det mörkt hela tiden och det sit. Ja, utan det alltså, händer nya saker dynamiskt som det, i verkligheten det, det, det, är inte, det är inte så också att, det är som, att man går in och gör ett uppdrag och kommer ut och under ett helt annat vädre så går man in, in i byggnaden och går ut och så är det ett annat vädre utan det, vi märkte det när vi sprang runt och gjorde det de har ju kappat det till level 8 så det var ju väldigt, på så sätt är det lite att ha, men det är en beta det är... Mm. Jag kan inte säga någonting om det Man kan ju mycket belastningsgrejer uh, också och se att det funkar yeah. och sånt Ja, alltså det är ju rent servetesten och sånt de håller på med det är... mm. Man kan inte säga att man ska få för mycket content, även om det är vissa mm. som gnäller Det var en som öppen varligt. beta trots allt mm, Nej, closed beta Eller, ja. Eller det var väldigt lätt att få ta på i alla fall, bara lägga en preview uh, på det och sånt uh, Grejen var ju att uh, i fredags så stängde de ner tillgången till att lägga in mer betanycklar där. Ja, gjorde du okay. Yes. Okay. Uh, de, ha, de gjorde det? Yes! Ja, okej. För jag kan hänga vad gjorde så. Var, de hade fått uh, lite mer uh, uh, antal spelare än de trodde de skulle få. Uh, okay. Så de var tvungna att stoppa det. Uh, hur som helst, uh, när vi gjorde det uppdraget, jag tror det tog uh, tre timmar uh, det här fördelade side missionet. Mm. Och då märker man under de tre timmarna vi, vi gick runt där, eh, Att det gick från eh, eftermiddag till natt Och det var olika väder under den tiden mm. det, Snöstorm var inte jätte... Det är inte jätteofta det som fullblown snöstånd Du ser ingenting i alla sidan till Utan... Men det, det snöar lite eh, Och det låg kvar på marken och på, och på bilar Sånt runt omkring där med mm. Och... Nej, eh, det var... Alltså känslan där Det är något... Eh, Helt extra att det har till så mycket i spelet. Mm. Det jag ville beskriva innan med Dark Zone mm. Det är ju att du ska få ut den här liten då ju. Mm. Och det sker att du springer bort till en av, i e betan då, tre Extraction Zones då. Och så skickar du upp en flare och så får du vänta en och, en och en halv minut på när helikoptern ska komma. Under den här en och en halv minuten så vet resten av hela spelvärlden om att Ni sitter där och väntar på att skicka väg någonting. Och äh, spelar du då med äh, fyra pers i ditt, i ditt team så kan du vara hyfsat säker på att äh, ingen kommer att förorda dig, även om de kan göra det. Men det är alla, alla andra ljud och ljus och sånt runt omkring, man sitter där på helspänn, adrenalinet pumpar för minsta lilla, äh, eller vanlig människa som kommer in där i ett potentiellt hot. Mm. Och börjar ner och ta er loot då innan, och sen sticka iväg med dem själv. Mm. Så man vet, man vet, du vet inte vem som är vän eller fiende Eller vilka intentioner de har de kommer upp där De kan stå där och dansa och på, <laughs> Det äh, gjorde vi, sen blev vi järskjutna <laughs> Ja, och hälsa och sånt eh, Hälsa och eh, Bara vara allmänt trevliga mm. Så ni helt plötsligt bara drar dem en stick och var med rätt i ansiktet på dig Det är lite det, jag förstått att många gillar det För mig är inte det den Det är inte så jag vill spendera min tid känner jag Men jag förstår att många får ut mycket av det eh. Ja, men jag, jag, jag ser hellre den, Denna typen av eh, Äh, eller alltså pvp-del Pvp är att de har ett separat läge där du går in och så... Team äh, Ja, crucible. precis. Mm. Uh, visst, det, det har ju sin plats i sina spel också men det är ju ingenting som hade passat Division. Nej, det passar lite... det Ja, alltså, det här är ju liksom en taktisk liksom, cover. Alltså, det, är ju, det är ju inte bara en cover shoot utan det är ju liksom hur du rör dig och kommunicerar och samarbetar. På ett helt annat sätt än typ Gears of War. Gears of War är ju mycket mer high tempo. Ja, ja, och det här, mindre, det här mindre... alltså... Grejen är att Zone, det är ju ingenting du är runt själv i. Där Nej. behöver du vara folk och du behöver samarbeta. Ja. För även om vi var fyra pers, mm. så... Vi ju utplockade av ett gäng som var två pers på grund av att vi hade väl dåligt samarbete den gången. Mm. Och det kräver ju att du samarbetar och springer runt där. Visst, det finns matchmaking Men jag har ju aldrig rekommenderat att köra matchmaking I Dark Souls Du har spelmekaniken att de kan förhöra dig mm. Så eh, Det är väl inte världens smartaste grej kan man ju tänka Även om det finns säkert äh, Vimmet, det är många grupper som mm. De gjorde ingenting Utan de vi är inte så helt enkelt ja, Men visst, man kan ja. inte, det är ju ingen garanti Nej Den stora frågan för mig nu då alltså, När jag satt och spelade med några kompisar Och vi, vi tyckte att beta var väldigt bra Frågan är bara Förutom den DLC vi har fått utan att säga nu som, som förlängningsspel, vi vet inte exakt när det kommer, vad vi minns av, jag har det tre stycken men, Tre stycken och kommer säkert tre, tre år till en hel del gratis Ja, men frågan för mig är, vad gör man, om, man, om vi ignorerar, vad heter det, Dark Zone mm. Vad gör man när man gjort de här, vad vi har hört, 15 storuppdragen ungefär vad gör man sen? Vad är liksom motsvarigheten till, typ Raider eller liksom Strikes? Det vet eller... vi inte för det har inte Ubisoft gått ut den, den där vi Jag tror vet... att de gör det Eller tror jag att det kan vara så att det kanske inte finns Något på release mer än 15 story mission och, det är, och så kommer det över DLC Så gross alltså, det är där, där, är, där är ju story missionen Och sen är det ju de här äh, sidor och grejerna alltså, ja. äh, om, om man ska förklara alltså, Du har ju, 30, du har ju max level 30 i spelet mm. en, en level då för PvE delen Och en separat level då för Dark Zone. Mm. Din dag som du upp och ner beroende på om du dör eller vem du, hur mycket du dör och så vidare. Och det är ett mm. jävligt smart system. som uh, jag uh, Men varje gång du går upp i level, du får inte en skill bara för att du går upp i, i level. Utan alla dina skills som du får och uh, modifikationer till dina skillar, det är baserat på hur mycket du har uppgraderat din uh, base of operations, din hemmabas så att säga. Okay. Det är det, det som låser upp dina skills. Det gör ju att det står i huvuduppdragen. Men de huvuddagen kommer bara ge dig x antal upplösningar. Sen får du spridigt att göra siduppdrag och annat för att få då Så att du kan låsa upp mer delar och få mer, mm. för mer skills Så vi, visst, alltså där kommer ju vara repetitivt Men det är ju som Destiny också har liksom sin repetition det... Ja, alltså det, alltså det är ju inte MMO i grunden Det är inget att hymla om Och det är säkert många som de kommer in och köra storyn Sen är de nöjda med det Och mm. fint Uh, sen finns det säkert de som kommer och in och kör storyn Och sen vill de, men de De vill ha mer men de tycker att det är repetitivt Så du börjar gnälla om det mm. Men man måste ju vara medveten innan man går in i spelet Vad det är för någonting och jag tror det var det som var lite problem med Destiny också Att folk, folk förväntade sig En storyline uh, Som de hade gjort det med Halo ja. det är Alltså den leven Av storyline och sen det skulle vara Jättemycket att göra och det. Jag tror alltså för mig som har spelat kanske Wall of och så Som sagt, det var inte hur mycket material som helst där Men jag Nä, tror att... Jag... Nej, nej det var det inte, men jag tror att Jag tror att många känner att de vill ha mer content för pengarna vid release ibland För, för så fort den börjar toucha MMO-genren eh, lite så förväntar sig folk att det ska finnas mer content Och vad det kanske gör Men sen som sagt, det här är ju lite av en ny genre, det här är så här. Det här är pseudo-MMO, slash liksom, co-op och lite, det är lite av en ny genre så som sagt, det är, jag kommer köpa det på skiva troligtvis, spela igenom stories för att se om det finns content där som jag känner, känner liksom att, driver det med mig kommer tillbaka dagligen, vill jag vänta på DLCn eller gör nöjd så att vi får se, jag är inte den som gillar liksom att grind och repetera saker om och om igen, jag hade gärna kanske vill ta Varannan vecka att man får en liten minigrej Typ eller något sånt där Men tror troligtvis är det lite för generöst men vi får se Jag är väldigt intresserad av spelet Men för mig kanske det bara blir en one time Playthrough liksom Så jag är nöjd Det beror ju på men... alltså, ja, det, de, de, som du sa, de har inte gått ut med endgame Och jag tycker det är väl, det är väl hyfsat smart att inte Snacka om det för tidigt men Sen samtidigt släpps spelet om en månad Det är, det är ändå nu man, man vill veta Hur Hur <coughs> de kommer stödja det för nu, nu fick vi ju reda på vad i sin passet sätt innehöll med tre stycken PDLC och gratis uppdatering då under tiden med mindre content grejer och sånt. Men den där, de har sagt tidigare det var i en podcastintervju där de sa att det kommer att finnas aktiviteter för uh, at least eight players och ett fireteam är fyra spelare och när man uttrycker sig så så för jag tankarna direkt till raid liknande aktiviteter som Destiny och andra MMOs har. Men vi, så vi vet ju som sagt inte om det blir det, eller vad det är de tänker göra. Ah. Spelet kommer ju, i det long run, så kommer det, står ju allting att faller i endgame-aktiviteten. Ah. Ja, men det gäller när du, och... du, du är level 30, när mm. du har gjort alla storyuppdragen, du har fulllevelat din um, in base operations, och den där då kvar då sprang runt i Dark Zone. Mm. Uh, men där måste ju finnas uh, andra aktiviteter, för det är inte alla som... Kanske in i som håller på att springa runt alltså, Som jag inte... exempelvis Så ja, för mig det... behövs det något, något annat för att hålla mig, hålla mig kvar i spelet ja, alltså, all, Alla uppskattar inte eller gillar den här uh, competitive delen Att uh, bli, kunna bli dödad av andra mänskliga spelare det, det är inte för alla Och det, det, det har jag inga problem med att se uh, Destiny löste ju det med att de har, har raid, raiderna Eller de har strikesen Mm. Och Då kör man dem istället för att man går in och kör eh, Crucible med Iron Band och allt det, mm. eh, varje, eh, En gång i månaden Eller varje vecka med Trials oh. då, då har du ändå content för Båda grupperna De som inte gillar PvP eller de som Gillar PvP så att säga mm. Och Des Division har potential att bli eh, Ta väldigt stor Spelarbas från Division Eller från Destiny med tanke på att jag har förstått det så kommer det väldigt lite content för en två år nu. Ja alltså grejen är att som säger så får vi inget Destiny 2 i september som vi hade förväntat oss. Och vi har, vi förväntat oss att det skulle komma en PID-expansion till Destiny nu innan september. Mm. Men allting verkar ju så där i flux vad som kommer. Och visar då Banget inte någonting att de kommer stödja dig just med ny content. Säg då fram till september då tror Jag tror eh, att Division initialt kommer du ta väldigt många spelare från Destiny tror jag som är trötta på att det inte finns något att göra. Eller de, de hittar inte aktiviteter som de vill göra. Nej Sen kanske de går tillbaka till Destiny. Men, eh... ja, ja, visst, visst, alltså, det ser vi ju med andra i sett med andra håller på att hålla på att hålla på att hålla på att hålla på att och på att hålla på att hålla på att hålla på att hålla på att hålla på och visst, jag vet många som bara spelar Destiny, det de gör, Så, uh, men sen finns det ju många som de spelar Destiny, och sen, kommer något, sen har de gjort allting och sen kommer de, spelar de något där däremellan och sen testar de något annat. Men som sagt, det, alltså det är endgameet, det är där de måste, måste bevisa. Mm. Men alltså, själva grundspelet har potential och verkligen blir riktigt, riktigt bra. Och mm. jag hoppas att det blir det också. Dels för i och med att det är USA som är med sig vid Malmö som ligger bakom det. Mm. Uh, och sen uh, Destiny behöver en utmanare, helt enkelt. Uh, mm. För det sätter ju större press på Banget uh, om någon ser att de börjar tappa spelare. Sätter det ju större press på dem att göra någonting åt det. Uh, Monofol är aldrig bra. Uh, alltså i, på det sättet. Men tänkte jag har sp spelvärlden ut om vi bara hade Call of Duty och inget annat FPS? Mm. Då har inte, inte Activision behövt göra någonting nytt med sina Call of Duty, det gör de i sig inte ändå. För de har ju försäljningssiffrorna. Mm. Men jag tror de hade lagt ner mer energi med Call of Duty om de hade sett att de hade tappat 5-10% av sina försäljningar varje år. Mm. Men så, alltså Divi Division, det, jag är så eh, supertaggad på det nu. Ja, för min del så, som sagt, jag vill, eh, jag vill veta vad som kommer sen. Eh, för att se, jag ser fram emot att spela igen med kompisar i alla fall. det kompisar Just det taktiska och kommunikativa och sätta sig varje kväll och köra vidare, det är det jag ser fram emot personligen. Så får vi se sen om jag är inne for the long run, eller om det är mer är kanske sitta och väntar på DL senare eller om jag känner att det får räcka efter, men eh, det, det ser väldigt eh, det känns bra, det känns bra. Mm. och som sagt, spela med ett kompisar gärna så att man är fyra, det är ju perfekt så att... Uh... Jag vet inte hur många gånger man kan säga det, men K-spel ska man alltid, finns det k möjlighet så ska man egentligen göra det. Speciellt ja, i detta så det är verkligen... Uh, ja, asså, det, ja. Gears of War kan du spela in och själv utan problem men det är ju mycket roligare att spela med kompisar. Ja, och det här, alltså, det här är ju, just på tanke på att det är lite pseudo på world och så, eller så säger jag, mmo och sånt där och open world så... Ja, spela med kompisar. Så det blir bättre mm. helt ja, men det, det är likadant med Destiny uh, Visst Destiny-kampanj kan du spela igenom själv Men det är fan så mycket att spela med andra Ja, <laughs> det, är det. Alltså, det Men nej, som sagt, jag, jag är väldigt taggad Jag plockar ju upp uh, Division uh, dag ett Sen det, man får ju man vet ju inte Även om de släpper endgame-contact med Raider och sånt till, till exempel Det behöver inte innebära att det är något bra Nej Så att vi uh, får se vad de gör Mm Uh, nu skriver du, du medan överallt här Men uh, <laughs> uh, uh, <laughs> du, Ja du behöver vi se att jag Vi, var ba, så. vi, ba, vi börjar, <laughs> uh, börjar sova klockan är tidigare uh, <laughs> <laughs> Klockan fem <laughs> Klockan fem <är det> <laughs> uh. Nej men vi har väl betet av uh, De spelare som kommer i år, Vad vi ser fram emot ja, vi tror, uh, vi tänker Snackat lite Division Snackat uh, lite vad vi har spelat Där kommer som sagt upp uh, uh, Recessioner nu uh, Ragus Just ska kommer upp här nu sen min uh, Resident Evil Zero, uh, This War of Mine, Little Ones oh. är på väg upp och... sen börjar ju våren ticka bra nu Ja oh. med februari med massa stora spel så... Uh, jag inte, det, för mig är det egentligen rätt att bara en The Falling hade kommit för den hade räckt en hel månad för mig oh. Ja, det är för min del uh... Nu, nu är det här lite utanför men jag kommer ju köra klart eller, Rise of Tomb Raider det finns ju till konsol också men ja. Ska jag köra PC och sen blir det är 2 Det är dock PC exklusivt nu mm, uh, Jag vet ju en som också kommer att köra XCOM 2 det, Vem då? Jag kommer att köra det Ja, du kör på PC igen? Ja, jag kommer köra på PC. Alltså, finns en konsol som kommer köra på PC, för jag är så taggad på det. Ja, fan jag älskar customization-biten. Uff, det ser så ja. ut. Eh, och, Men... sen så, ja. och sen så, ja, mys-pyss med Unravel och Firewatch. Det blir mina så här pyss one one-sitting-spel, en på en lördagkväll eller så. Ja, det är därför jag hoppas att Unravel bara är 4 5, 5 timmar som man kan spendera en kväll med det. Gärna detsamma med Firewatch. Ja, Firewatch vill jag nu ha lite längre. Eller? Ja, det är beroende på alltså vad, det är för, vad det är för typ av story är det. Men jag tror de sa typ att man... Att det inte är one-sitting Men att det var någonstans... Jag får inte typ 6-8 timmar fem Ja, men det är one-sitting för mig <laughs> <laughs> Ja nej men, nej, men jag förstår vad du menar Man klarar men, på en dag helt enkelt utan, att, ja, utan att pusha Ja, en helg kan vi ju säga Så har man lite leeway ja. Men om vi skulle ta avsluta här Och uh, höras nästa avsnitt Som... Uh, jag finns det finns någonting trevligt vi kan diskutera då. Alltså det är ju mycket möjligt att, ja, det är ju, antingen så blir det strax efter Firewatch and och det, eller så blir det, eller så blir det efter de andra spelen, men det känns väl som att Garden Warfare, det är ja, vi får se. Ja, om det blir mitten eller slutet av februari helt enkelt. Det, kän det känns som mitten av februari. vi kan snacka lite Firewatch och Assassin och Unravel. Och, och, och Dying Light och, ja, det Dying en del. och lite sånt. Så att, uh... Blir det inte två och en halv timmar liksom? Nu har vi ju gjort det här så... Uh... <laughs> Någon som har satt upp planer på att det skulle vara en och en halv timme. Okay. Ja. <laughs> <laughs> Nej, men uh, tills nästa avsnitt så får ni ha det så trevligt. Hallå bra! Så hörs vi. Tja! Bye. Yeah.